تذكر يوم أن كنت تعالق دمعة الفكر تناجي الله في صبر وترجو رحمة تسري فعاش القلب إخلاصا واصرت تحوم كالطير تحلق في ثقافات وتنهل من روبى الخير ترى ما زلت تتكرها وتذكر روعة ذكر يوم أن كنت Planu, znači, sva predavanja koje imaju uvode znači, planiraju se da budu i za žene, i za, i za braću i njihove suplje. Radi prave jednosti krema Hanu Lama inna alhamdulillahi na ahmaduhu wa nasta'inahu wa nasta'khfiruhu wa na'udhu billahi min shurur yafussina wa min seyyiaati amalina min yahdihillahu falamudilla lahi wa min yudil falamadija lahi wa ashkhadu an la ilaha illallah vahdahu la sharika lahi wa ashkhadu anna muhammadan abduhu wa rasoolu sallallahu alihi wa la'alihi wa ashabihi wa man tabiahu bihsan ilahi yawmiddin emma ba'd fa qala Allah ta'ala fi kitabih l ya eyuladina amin taqullaha haqqa tukatih wa la tamutuna illa wa entum muslimoon يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجال كثير ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرخام إن الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا تقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يتي الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه كل بدعه دلالة وكل بدعه ضلاله في النار ili e, osnovni propisi vezani za, za višeženstvo. Naravno, od na početka da naglasim e, govoriti o ovoj temi to nije nikakva provokacija, niti huškanje jednih ili protiv drugih i tome slično, nego je jedna ovo je jedno šerijsko pitanje o kojem e, se mora, e, moramo učiti, moramo imati osnovne informacije i podatke znati e, jer u stvari ovo dio je, ovo je dio islama, dio šerijata koji koji je svakako žel, zaživio kod nas, samo ga treba poznavati i ispravno sprevesti u praksu. E, što se tiče višeženstva, odnosno poligamije, to jest e, ženitbe o strane muškarca, više žena, e, taj sistem ili ta vrsta braka e, je pogrešno, optu, e, pogrešno s optuženi muslimani da su e, oni jedini koji, jel, koji imaju kod sebe A, a pod naodim sma tu, tu mahanu e i, a, i često se danas pogotovo sa vremenom jeel prepisuje islamu odnosno želiči jeel da se optuži islam sa ove strane želi da se priđe islamu sa ove strane istina je i tačno jeel i to potvrđuju skoro svi tartura historijska i književna i ostalo da je u stvari jeel višezinstvo bilo prisutno i prije islama i da je, da je trajalo sve do savremenog doba u, kod većine naroda na čitovoj zemljenjskoj kugli. Pogotovo, znači, većestvenstvo je bilo prije, prisutno prije Islama, kod Kineza, kod, kod, kod Hindusa, kod Perzijanaca, kod e, Egipćana prije nego što je Egipat osvojan stran i muslimana. Također bilo, znači, bilo prisutno kod Arapa, narodno prije Islama. E, u Evropi, kod germanskih naroda, Znači, redom, znači, bilo je prisutno u Austriji, u Švajcarskoj, u Čevoslovačkoj, u Ruskim na ruski narod, u Engleskoj, Belgiji, u Holandiji, znači, skoro, malte ne, skoro svim zemljama bilo prisutno već ženstvo, jer to je bila sasvim normalna, normalna vrsta braka. Jedino što to nije, jel, što ona bije, nije bila toliko masovna da je to svako radio, jel? A, tako da, znači, optužba Islama a, a, sa ove strane, a, sa ciljem, jel, da se kao istakne kao mahana Islama, znači, prvo, znači, nije niti je to umahana, sa druge strane, znači, nije Islam došao sa time, niti je Islam to izmislio, niti je došao posebno, izdvojio se u tome sam Islam. Znači, ta stvar je bio prisutna i čak, jel, ona je prisutna bila i kod, kod kršćana i kod židova, kod kršćana, znači, nema, ne, ne možemo naći ni, ni u tevratnim žilu, znači, neki, neku rečencu u je dolašla, došla zabrana više ženstva. Također, znači, na zapadu Europu ženili su se jel, raznorazni, jel, kraljevi, gnezovi, I koje, koja vrsta je kod njih plenstva je bila. Znači. E, šta, o, jedno, znači, ono sa čime je došao islam, čemu se izdvoji u odnosu na, na, na druge narode, u tome što je ovaj ovo pitanje, znači, višeženstva, a to je s mogućnosti muškarca da odzveni, odzveni više žena, što je ga, jel, na neki način, jel, e, znači, doz, e, učinio ga dozvoljim i dalje, i ne samo to nego je udario neke temelje uh, znači regulisao neke relacije između uh, muškaraca i žena u toj vrsti braka. I to je ono jel što u čemu se islam u stvari istakao uh, istakao odnosu na druge jel na druge narode gdje gdje nije bilo to uređeno na način kako bi trebalo, trebalo da bude uređeno. Uh, da je višeženstvo propisano u islamu. Na to ukazuju mnogi šarijatski tekstovi. Prvenstveno je uh, jedan ajet u suri Nisa, koji ćemo stalno ponavljati jer iz njeg se uh, crpi uh, mnogi propisi, a to je uh, ajet u kojem uzvišeni kaže. Znači, uh, uh, znači dođe treći, uh, čini za se treći ajet, tako suri Nisa. Vajn hiftum ella tuksitu filietama kaže, Allah Žešanu, kaže ako se bojite da nećete biti pravidni prema Uh, e je, prema jetim kaže uh, fan kihu ma tabalakum minan nisa mesna wa sulata kaže janite od onih žena koje su dopuštene kažite mesna ova sulata wa ruba znači uh, uh, po dvije po tri po četiri uh, fa in khiftum alla ako se bojite da nećete biti pravidni, fe vahidete na ne aliketa i manukom, a onda, kaže, ako se bojite da bojete biti pravidni, onda ženite jednu, ili, kaže, ili oni koji imate uh, kao milk li jemin, odnosno uh, svoje robinje koje imate. Kaže, zali ke edna el la ta'ulu, kaže, time ćete, je biti, jel, znači, kada se skratite na jedno, ako nećete biti pravidni, time ćete, jel, biti, ma, doći manji u manju soluciju da, da, da učinite zulom i nepravdu. Da znači, čovjekov je osnovni ajet iz nje se glavno vodi vadi najbitniji propisi vezani za višeženstvo. Također imamo drugi ajet koji ćemo i spomenti posle a to je gdje uzvišeni kaže također u suri Saða 9. ajet, "Walā taṣāti'ūnta'dilū bayna nisā", kaže vi neć vi niste u mogućnosti da budete pravini prema, prema ženama, "walaw harastum ba makar se trudili u tome", pa makar nastoje, ali to kaže "fa la ta'milu kullal mayli fa dhārika kal mulk kači", nemojte kaže, Ali ne, buste, ne dopuste sebe, kaže, jel, a, takvu a, da imate na, veću naklonost prema jednoj u odnosu, jel, u odnosu na druge, pa da, a, pa, pa da ostavite u, u neizvjesnosti ono prema kome ne imate na, naklonosti. Znači ovo su dva ajeta koji su, znači, osnovni širijski tekst po pitanju propisanosti više ženstva. Pošto pa ćemo spomenuti, tu, jel uh, videćemo da da su neki ustvrdili da uđe stvari ima kolizije između ova dva ajeta, u prvom ajetu dozvoljeno je više ženstvo, a u drugom je jel, re, pod šartom pravdenosti, a u drugom je zanegirana ta pravdenost. Pa su jel neki savremeni uh, savremeni istraživači ili, ili smutljivci pokušali jel da sa ove dva ajeta ustvaril uh, da dođu sa novim uh, novim to je da ostvari islam zabranjuje jel više ženstvo. Nako nači ka ve spominči znači, našim nač v znači, prvem majtu spominuto, da ališa karli femki human tabkosa. Me sna vas laba kaže tabi, Kaja, ženite, eh, oni ko sem doprište žena po d 2, tri, po četiri kaži kaži eh, fe in hiftum la tadidilu, ako se bojite bi pravednijo da biti pravidni, onda je jedno. vvom drugom majtu rečeno volenenst testatijo tadilu in kaže vi ne čete moči, da budjeete pravedni bej med vašim žema. ne še moš budje Kaže, valeo pa, harasu, pa makar nastup, makar ste trudili, jel? Pa kaže, ova dva ajta znači ima kontraditurnost. Kaže, u prvom je dozvoljeno pod šartom da budeš pravedan, a u drugom je za nekina da će biti pravedan. Što znači da Allah šano, to zabranio, kaže. Međutim, ovdje je ispravno, jel, da ova dva ajta ne govori o istoj stvari. E, pravednost u prvom ajtu se misli, a kaže, ako fe in hiftum el la fe vahideten, ako se poboji da neće biti pravedni u prvom ajtu, misli se na pra u nafaki, odnosno u izdržavanju i u kasmu takozvanom, a to je stvari boravku kod ženi. Dok u drugom ajetu, u olentestatio entadilo bejna nisa, vi nećete, biti, nećete moći da budete pravid među vašim ženama kao što se prenosi Abdullah ibn Abbas u tefsiru, mu to prenosi da je Abdullah ibn Abbas rekao da se to u stvari odnosi na što? Na hub i mejl kalbi. Da se to odnosi na ljubav prema ženi i na, znači, naginjanjem srcu prema jednoj više nego prema drugoj. nači drugi ajet se odnosi da da, je, da čovjek u stvari nemoguće da bude pravedan uh, u u, znači, u, uh, znači, u ljubav prema, prema ženama. Znači, jednoj, prema, prema jednoj će iskazivati više ljubav prema jednoj manji i tako da. Znači, od, drugi ajet uopšte ne govori znači, o prvoj vrsti pravednosti. Tako da nema koliziji između ovog dvoga. A u stvari ovaj drugi ajet govori ono onom što, što, što se desilo poslanikom sallallahu alaihi wa sallam, što je prešleno verio u svojim hadisma da je poslanik sallallahu alaihi wa sallam najviše volio a išu radi allahu A imao tako de devet žena, jel, kada je umro. Svari stvari, je 11, ali kada je umro, ostalo mu je 9. Znači, poslanik sallallahu alaihi wa je, znači, e, prema u odnosu na ljubav i naginjanje srca, znači bio on više naklonja a iši radi allahu i to je bilo poznato, uopće poznato, jel. I, I zato je rekao, jel imao povinče poslije poznati hadis, jel, da, je ono, da je to ono što on može, što je uložio truda o da bude pravedan, znači po pitanju ljubav. I zato Allah Žešanu nas, znači ne obavezuje po pitanju ljubavi i naklonosti prema ženama da, da moramo biti u tome pravedni, jel je to nemoguće. Ali onom prvom, pravednost u izdržavanju i u boravku, a, to je šart valjanosti višeženstva došao tu inshallah. Nači ova od 2:2 šerijska teksta, znači e, iznijese jasno zaključuje znači e, da je dozvoljeno višeženstvo u oba ajeta i to je ograničeno višeženstvo sa koliko? Sa četiri žene. Spomenućemo to posle razilaža kod toga. Znači najviše što može da čovjek oženi, to su, to su četiri žene. Kao što je spomenuto u hadisu, znači e, po dvije, po tri, po četiri. E, Također iz ovoj, iz ove ajete se e, razumije da je šart, da je uslov valjanosti višeženstva Naci da čovjek bude pravi jedan prema ženama. Potrećemo objasniti na koju se tu pravičnost misli i šta se podrazumijeva pod pravičnošću. Takođe iz ovih ajeta se razumije uh, da je šart uh, da je šart valjanosti to više ženstva da čovjek bilo dozna da uđe više ženstvo, da u stvari ima mogućnosti uh, uh, mogućnosti izdržavanja žena. Naci materijalne mogućnosti da izdržava žene. Uh, to dokazuje sa zadnjim dijelom ajeta la taulu u drugom tafsiru znači znači da se tu ne misli na zulum al tako tako ćete manje učiniti zulom. a drugoj tafsir ovog ajeta tako ćete manje kaže učiniti. Nači ako nije moguć što bude pravirni, e, znači a nemate mogućnosti da izdržavate, znači ti, vi ste u toj da da se oženili, a nemate znači nemate materijalnu da izdržavate porodicu, pa što od situaciju da, da da da znači da vam budu djeca siromašne porodicu siromašne. E, to je drugo značenje gdje mufe, manje mufe, manje imufsira tumači taj ajet. Dalike jedna el, el, el la taulu. Da se tu misli u stvari da ako ne mogne izdržavati, da će odvesti u siromašno svoje porodice. Mada je opće, pozna, znači opće prihvaćeno u značenju ovog ajeta, da se misli ovdje na zulum. Da ako se ne bi, da time ne bi otešli u zulum ako ne možemo biti pravidni. E, dalje što na zove ovih ajeta, a znači to je da ovaj drugi ajet, každa što malo prije spomenuo, da je cilj ovom drugom ajetu, znači da se podrazumije pod pravidnošću u drugom ajetu, Naši ajet mislim ovaj, volente se savi, on taj delobjedno je sad vi nećete da... ženama, pa makar to nastojali kaže e, da se tu misli kada što sam prenašao ljubav na basa na ljubav i na na srčanu naklonost e, prema nekoj od žena više odnosu na drugije. E, a a da je poslanik sallallahu alejhi ve u tom kontekstu rekao znači hadiskoj bilježi mir, Tirmizi i Abu Dauda svojim u svojim hadiskim zbirkama da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao kaže Allahumma hada qasmi fima emlik Allahu mu kaže ovo je ovo je moja jel moja pravičnost prema ženama u onom što ja sam u mogućnosti jer pelaatu a khidni fima fima temliku walaimdik i ne moj kaže ne moj me kazniti i ne moj uzimati jel kao, kao grešku u onom što ti imaš moći a ja to nemam moći a u čemu je to znači to je pitanje jel to je pitanje ljubavi i naklonosti Također na na propisanost višeženstva ukazuju i mnogi i mnogi drugi šerijetski tekstovi e, poput il hadisa ko koji ćemo spomenuti posle i ajeta kuranskog ajeta u kojem je došla zabrana, u kojem došla zabrana da čovjek oženi da oženi e, istovremeno znači bude oženi se sa dvije žene koje su a nijedvi da budu sestre kao što doso u Kuranskom ajetu jel وان تجما بين الاختين الا ما قد سلف znači na početku ajeta ko na početku ajeta počinje zabranjuju vam se vaše majke zabranjuju se žene koje su zabranjeno oženiti na kraju spominje jel pred kraj ajeta da se sastavi dvije dvije sestre znači da se oženi dvije sestre da jedan da jedan muškarac oženi dvije sestre to je zabranjeno po Kuranskom ajetu a u vjerodostovnim hadisima je došlo da je zabranjeno da se ožene jel da se ožene i e, žena i njena tetka. Znači svejedno bila tetka od, sa stra, od strane oca ili od, od strane majke. Uvire, dosim, ja, nismo da je to došlo i to se e, priključuje i dodaje ovo što je došlo u ovom ajetu. A šta, a šta nam to ukazuje? Ako je došlo u ajetima da je to zabranjeno, što znači da je u osnovi za, dozvoljeno. Znači zabranjeno, zabranjeno taj izuzetak što je izuzetno. Jad. U osnovi je dozvoljeno, ovdje govorimo samo na znači, te neke šarijetske tesele koje ukazuju na propisanost više ženstva. E, također prednosno je dva el 3 hadisa uh, uh, konkretni slučajevi da su ashabi uh, koji su primili islam uh, imali više žena poput Kašib bin Thabita pa poput Gaylana ibn Selemi faqafija uh, jedan od njih je jedan od njih je imao osam žena a drugi od njih je imao 10 žena pa kada su oženili poslanik sallallahu alajhi ve sellem rekao ihter minhun od njih četiri kaži, a oni ostali da im dadne talak i tako su radili. Uh, Hadisovi vjerodostojni što je znači ja sam ja sam tekst u dvije stvari da propisano ženstvo dozvoljeno a s druge strane i da je šta i da je znači ograničeno na, na broj četiri. da je najviše može čovjek imati četiri žene. Euh također stvar koja ukazuje na propisano višestvo, a to je stvar što mi sve do dan danas jel u islamskom u skoro znači više od 1400 godina muslimani su u svim muslimanskim krajima opće poznata stvar da su muslimani, znači muškarci, ženili poviše žena a znači to je znači počinje od poslanika sa glavom celim holy uh, fire ashidin ashaba tabina tabi tabina sve do dana danas znači u muslimanski svetu u muslimanskim krajevima znači ovo je opšte poznata stvar opšte prihvativa osim što se desilo u rednim poremećajaja u zadnjih stotinja godina odnosno nakon kolonijalnih ratova kada su jel, unesene određene šubhe kada su kada ukine hilafet uh, promijenjenje šerijata sa, mm -hmm. sa uh, neislamskim zakonima uh uveden sa drugi je zakoni, i francuski engleski američki uh, pa je dovedena i upitnost i, i višeženstvo gdje je je došlo do je došlo čak u mnogim muslimanskim zemljama mnogim muslimanskim zemljama i dan danas je je višeženstvo ili zabranjeno ili ograničeno videćemo to ograničenje na koji narod nas da ograniči naravno toa zabrana to je baza sa strane šerijata neprihvatljivo oko toga se ne treba bijezivat ali ova ograničenost videćemo da je ona ima određeni skretanja i uh, spomenućemo to inčela ako ako se ne zaboravi Uh, nakon ovog jele dolazi, ono, ono najbitnije ovdje da mi spominam, a to je kakav je propis višeženstva. Uh, neko ću reći, pa dobro malo prije smo spominjeli. Uh, reći propisanost to je, kad kaže se nešto se idete, znači na, na propisanost tog, uh, te, te stvari ukazuju ti, ti šerijetski tekstovi, znači propisan, misli se da je, da je, da je to spominuto šerijetskim tekstojima, da tu ima osnova. A kažemo propis toga, mislite znači, da li je, da li je uh, važib, ili mustehab, ili dozvoljeno, ili mekruh, ili haram. To su propise, znači mora biti u okviru ovih pet propisa. Uh, po pitanju znači, višeženstva učenjaci imaju otprilike neka dva stava. Prvi stav da je višeženstvo samo dozvoljeno. Uh, I on to dokazuju sa ovim uh, kuranskim ajetom prvim narodno pod šartovima znači pominjemo ovdje ti šartove posle no, jedan učenjaci da mora se ispuniti odin šartovi da bilo dozvoljeno Ali se razišli znači da li je to da li je više samo dozvoljeno ili je mustehap pa prvi stav učenjaka je da je više zencovo samo dozvoljeno i dokazuje to jel sa a, a, prvim ajetom koji smo su spomenuli sudni sat treći ajet e, znači u tom ajetu e, znači a, se spominje znači oni dokazuju iako kaže došla naredba tu fenkihu znači naredba znači došla na znači, žene znači naredba Kaže iako je došla naredba, a, tu se ne misli naredba zato što je prijetljudo o tome, jel, spominjanje spominjanje žene jetime, jetimke, znači, a, a spomin ćemo, znači, a, inšala, jel, tefsir tog ajeta, šta se tu mislo pod jetimkom, kako došlo da, da se na početku ajeta spomini nešto, jel, što nema sa nastavku, neke direktne veze, ako kada čovjek šita ajet. A, znači, on dokazuju sa tim ajetom, da je to samo dozvoljeno. A, opet ponoviti, znači, kako, kako mogu reći da je dozvoljeno, a došla naredba u ajetu. Pa kaže, jel, u, na početku ajeta kaže Allah s.a. kaže, mojini hiftum el la tuksitu filjetama. Ako kaže, ako se bojite da ne budete pravedni prema uh, jetimkama, uh, kaže, onda onda oženite i tako da. Šta je tu, o čemu se tu radilo? Uh, Aisha radi Allah prenosi u, u vjeredoslovnim hadismama da Aisha radi Allah anna, kada je upita novom ajetu, ona rekla da je povod propisivanja ovog ajta stvari bilo da su neki ljudi jel, koji su uh, u svom skrbništvu imali uh, jetima, ženu jetima, znači djevojčstvo, djevojku, kada je bila mala i onda ona kada odraste, uh, znači može se, nao se desiti, znači da ta jetinika ili ima imetka ili nema imetka. metka. Pa ako bi jel, imala imetka metka i ako bi se svidjela nekom koji je bio staratelj, uh, on bi htio da nju oženio. Ronionini ništa, znači on je sareta, ona ona je je ti, on je nju uhvatio, znači uzeo kao u skrbništvo. I onda on je ponudi brak i oženje i dešavalo se znači prilikom ženitbe da bi da, da bi stvari da ne bi im dali mjer. Pa je onda došao u onom ajetu, znači zabranta. ta, wayna khiftum alla tuqsitufi liatam. Znači ako se boite da ne budete pravi, da pravilno se ode vraća stvar, stvar da nisu davali mjer. Pa Ola Žešanu dolazi sa ovim ajtojom pa kaže, ako nećete biti pravidnu smislu, nećete im dati mehr, nemojte i ženiti. Nemojte i ženiti. Nego šta? Nego, onda je ovo što nas interesuje vama, thank you ma tabelekom, ženite, znači, pa oni kaže, zato što poslije dolazi znači, na, na, kao nastavak ovog početka, znači to ukazuje na dozvolu, a ne na, ne, ne, a ne na naredbu. Onda ženite, jel, po dvije, po tri od neki su vam dopušteni i tako, do kraja ajta. Međutim, vidjet ćemo imaju drugo tumačenje ovog ajta. Nači to je njihov jel, osnovni dokaz. Iglavno, većina mu fesira, da se zna. Znači, većina mu fesira, većina učenjaka je na stavu da je višeženstvo samo dozvoljeno. Narodno, po, po šartom isponjenja uslova koji su po, opće poznat prijevačeni kod FUKA. Drugi stav učenjaka, manja skupina učenjaka, između kojih je o savrani, Bim, Bazi i mnogi drugi, smatraju smatraju znači, da je višeženstvo mu stehat. ajetu znači, prvo o ajetu je znači došla a, došla znači ne samo naredba nego prvo spominuto kaže, ženite po dvije, po tri, po četiri fenkihoma tabe alekum minenisa, mesna vatuvata vroba, ženite oni koji su vam dopuštene u žena, po dvije, po tri, po četiri fe in hiftum el la tadilo ako se obojite da nešto bih praviti fe vahideta euma maliketa imaniko Znači, ako se boji, znači, znači, tek poslije dolazi, u drugom slučaju se spominje da se oženi jedna. Pa kaže, znači, u osnovi, znači, znači prvo, znači, Allah Žešanu se obraća nama sa, sa ženitbom više žena, sa po dvi, po tri. Pa ako ne može žiti pravi jedan, onda se skrati na jednu. I kaže, to ukazuje u stvari da data prednost. Ono što prvo spominje, njemu se daje prednost. Data je prednost više ženstvu u odnosu na ženitbu jedne žene. E, Također dokasa koji dokazuju da više ženstvo a, a, da je mu steheb, a to je hadis jel Audullah ibn Abasa koji vidiš Buhari u svom sahihu, da je od, od Sejid ibn Đubeira da je on rekao, jel da je Audullah ibn Abasa rekao a, da je pito se, a, Sejid ibn Đubeira kaže jesi se ti oženio poznatog učenjaka tabina Sejid ibn Đubeira pito ga ka zbogu, kaže nisam se kaže fete zauđ o žence kaže kaže fete zauđi, o žence kaže kaže fete zauđi, o kaže, zaista je najbolji u ovom umetu bi imao najviše žena. Kaže Ibn Hadjar, značinje ovog hadisa, Ibn Hadjar kaže u Fetul Baru, značinje ovog hadisa. kaže da je najbolji u ovom umetu, mislim se na Muhammeda sallallahu alayhi wa sallam, da je imao, znači, najviše žena i da je sa time u stvari, da to znači ko, ko slijedi ga u ovome, da je u stvari, jel, da je on Sa time bolji od drugog u toj stvari. U kojoj stvari? Da je bolji od ono koji kojoj ženi jednuju. Ako se izjednače u drugim stvarima, u dobrim dijelima. Ako ima više žena, u toj stvari je bolji i više, znači više, je, više slijedi sunet i šarijat poslanika S.A.M. od ono koji nema. Tako kaže Ibn Hadjar. Također je dokazio jel, sa, sa hadisom, poznati nama hadisom u Tefek Alehi u kojem je došlo jel, da su trojica da su trojica ljudi došli kod aiše radijallahu anha i pitali e, o ibadetu poslanika sallallahu alayhi ve sellem pa je on pa je ona njima odgovorila kako kakav njegov ibadet pa su oni kaže pa su oni vidjeli da su stvari njihovog ibadeta jako slab pa su se onda zarekli njije trojica jedan rekao kaže ja ću da, da klanjam čitavo noć i neću da spavam ovaj drugi kaže ja ću da da postim svaki dan neću nikako da, da mrsim se. ovaj treći rekao kaže ja neću da se ženim i maurivatu la kulahu da niče da ide misa. Uh, pa je to došlo do poslanika sallallahu alayhi ve pa je on rekao poznato ne reći inni la billah. Ja, ja se od vas više bojim Allah želšano. Pa kaže šta? Kaže aku mu klanjam noću va anam ispava. Su mu va i postim i marsins određe dane, neke dane postim, neke dane ne postim. Wa etazawwaju nisa I ženim žene. Nije rekao ženim žen, nego ženim žene. Pa kažu učenjaci, znači ovo ukazuje da on dao prednost tome da se ženi više žena. Da je htio da kaže ženim ženu, znači htio da kaže da se nama obrati da u treba ženiti jednu ženu. On spomenuo žene u množini. I s time hoće da kaže jel, da u stvari, da je on time postiće i smatra da je, da je vrijednije da se ženi više žena. Pa kaže Ibn Kudame u svojoj poznatoj knjizi Al-Mughni, kada je spomenuo el ovaj, ovaj, ovaj hadis, kaže da je da je poslanik sallallahu alayhi wa da da islam u stvari, da islam kaže postiče, postiče ljude na višeženstvo, muslimane. Kako na koji način? Da znači, Ibn Kudame kaže znači da da višeženstvo u nije nije samo dozvoljeno, el. Ni samo dozvoljeno, nego je ono mustehab. Naci oni odučinjaka koji su na tom sajdu demo steha. Uh e, zašto iz kojeg gradoga? Kaže lijene ne bio sallallahu alejhi ve sellem. Hoće vobala gafiladet. Je vobale, gafilade. Jer, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem ženio više žena. Walaga fil I to ženio je mnogo žena. Naci ni četiri, nego ženio koliko? 9, 11 je ženio. Dvije su umrli, pa ostalo kada je umro ostalo mu devet. Naravno, mi znamo, je opće poznata stvarnost mana, da je to što on ženio više žena od četiri, da je to hususijet, da je to specifično za njega. Da drugima nije dozvoljeno. Kaže, dalje, kaže, uofe'ale dhalika ashabuhu. I to su uradili njegovi ashabi. Znači, ženi više žena. Na koga misli? Prvo, hulefao erba, četvorca halifa, svi su, imali, svi su imali više žena. Po tri po četiri. I drugi ashabi. Možemo i nabravati redom. Koliko koga hočite? Kaže: "Allo ono što nas interesuje bude njegović kaže: "Volā yashtagilū nebī sallallāhu alayhi wa sallam bil afḍal." Kaže: "A ne bi se vjerovjesnik sallallāhu alayhi wa i njegovi ashabi bavili onim što nije najbolje i najvrjednije? Zar bi gubili vrijeme? Tračili vrijeme za nečem što nema vrijednosti i što ne treba raditi?" Oni se ne bi bavili time da u nije efdali, da u teme nije prednost, da to nije dobro i da u teme nije hajr. I da to nije bolje od suprotnog njemu. Zaista lijepe riječi i, i zaista su tačno ukazuju. Znači, na osnovu šarijijskih argumentata dokaza, znači, bliže je to da je to mu stehab, nego da samo dozvoljeno. Spomenuli smo znači, tri, četiri stvari, uh, tri argumenta koji ukazuju da je, to, da je, to, uh, da je bliže da je to mu stehab, a ne samo dozvoljeno. Sada, znači, dolazimo do oni najbitnije stvari, a to je koji su to šartovi da bi nekom bilo dozvoljeno da oženi više žena. Šta treba zadovoljiti? Koje šarte treba zadovoljiti da bi neko, nekom bilo dozvoljeno da oženi više od jedne? Naravno, mi znamo da treba imati određenje šarte da bi neko oženio i jednu, jel? Osnovni šart. Koji je osnovni šart da bi neko oženio da bilo dozvoljeno da oženi jednu ženu? Osnovni šart da je može izdržavati. Ako ne može izdržavati, On se ne čega da izdržava, znači ne može da je obezbijedi ni, ni, ni stan, ni hranu, ni pića, ni odjeću. Znači, on znači, nije, nije dozvoljeno dozvo, dozvo, dozvo, do ženi. On to može uraditi, međutim, ako, ako se ispostavlja ispostav, da ne mogu živjeti, znači on to neminom vodi u talak. Znači, to nije, to nije normalna život. I zbog toga u osnovu, znači, njemu nije dozvoljeno da se ženi ako nema ima mogućnosti da izdržava. Naravno, ovdje se izlazi iz izlazi iz, ovog, iz ove zabrene ako jedno i drugo se snađu. Kada kažemo izvor zarade, znači nije izvor zarade da mora raditi u firmi. Da može izdržavati. Znači nije to jedini izvor zarade. Izvor zarade može biti pomažu u roditelji. Jedno i drugo pomažu u roditelji. I živi od toga. Nima ta dozvoljena. Sine, oni trebaju znati da, da, da, da, da će moći od toga, da, da će i oni pomagati, da će izdržavati. Što je tema za sebe. E, kada govorimo, znači, o šartovima višeženstva, e, prije nego što spominjem ispravni šartove, da spomine šartove koji, koji su neispravni. A to je ono što su uvele ovi a, savremene neke muslimanske zemlje nakon, što je, a, nakon uticaja kolonialnih zemalja koji su ih pokorile. Naravno, htjeli su jel, da ukinu totalno više ženstvo, a, pod izgovorom jel, feminizma i oslobođenja žene i te, te priče, E, narodne nakon, što su ženi muslima koji izvali na ulicu, otkrili, skinili, nikabi, tako dalje, fesad koji su napravili, e, išli su dalje narodno da zabrani i višeženstvo. E, pošto je to bilo, jel, opće poznata stvar među osmanima da je to dozvoljeno i to nijedan, nijedan, e, jel, normalan učenjak ne bi e, protiv toga, jel, smio riči, reći, e, u pitnost višeženstva, oni su pristupili na jedan drugi način, jel ne ne da, ne da traži od učenih da, da daju fetve da je zabranjeno nego su išli je malo sa stezanjem jele na koji način kao rekli su je je dozvoljeno je ženstvo ali je da se ne bi bilo da se ne bi zloupotrebljavalo treba to ipak dati u ruke kadije kako pa onaj kaže ko dođe ima i potvrdi se kod kadije da on je ima isponjava uslove i da ima potreba da se oženi sa više od jednom ženi znači njemu kadija dozvoli on se može žen ko, ko ne zadovolji te uvijete, njemu nije dozvoljeno. Uh, pa su od, uh, glavni razloga, išli su onda dalje. Znači, neki, u nekih zemljama samo to šar, da ti dozvoli kadija. I sad, uh, uh, koja ja su mjerila i kriteriji kod kadije, to je sad zavisano od zemlje do zemlje. Neke zemlje su dalje očle. Pa su rekli, ne samo da dozvoli kadija, nego mora, kaže, moraš imati opravdanje razloga na kojoj se ženi. Koji je prveno način? U prvom slučaju, znači, ispalo Kadija da utvrdi da li si u mogućnosti, da li imaš mjetka da se odženiš, da utvrdi da si ti pravi da nisi pravi dan da koliko to može Kadija? Može to Kadija otvrdi, ali? Ovi odšli su dalje, šta? Oni su utvrdili još ne samo da Kadija dozvoli, nego, nego ti moraš potvrditi da u stvari, prvi šta, ili da ti je žena, da ti je žena bolesna i da zbog bolesne odšli da ženiš drugu, ili kaži, ako ne to, da ti je žena nerotkinja, da ne može rađati djecu. I da zbog toga ošli da ženiš drugu. Ako jedna od ta dva razloga ispuniš, onda morši Ako ne ispuniš, ne morši I došli su sa ovakvim, jel, sličnim šartovima, s malim razlikama. Uglavnom što se tiče ovih šartova, znači oni su, što se tičeš, rijete batili, potpuno batili. Znači uopšte nije uslov da se neko ženio, da mora mu dozvoli kadija, niti učen čovjek, niti je uslov da mu žena mora biti bolesna prva, niti da je nerotki ne može rađat Neko će spomenit pravi širijski šartku što došu širijskim tekstovima. Znači ti šarti su baati, neki učenjaci su tak nazvali, el to je pros prvog desla u Egiptu, pa, pa su učenjaci odmah reagovali po Muhameda Abu Zahri, poznatog učenjaka. Znači oni to nazvode da, da je to vjeska je to geskano ko to privati, i da ka pripiše da je to od vjere kao to na otari čistaje. To ni dozvola se to da da se da se ponju radi i da se primjenjuje. Uh, Uglavnom, ono što nas interesuju, to su ovi ispravni šartovi šarijaski koji su i koji treba zadovoljiti da bi nekom bilo dozvoljeno da se oženi sa više žena. Prvi šart, prvi šart koji treba zadovoljiti, iako taj šart je možda najlašeg ga ispuniti, prvi šart da ne oženiš više od četiri žene. Znači, prvi je šart, znači, šart više ženstva da ne smiješ imati više od pi žene. znači ne smiješ pijeti u žentu. Tako da su to plako, jel ne skira, taj šart, ali to da ga spominimo i da se zna, jel? Znači, taj šart, da znači, prvi je šart da nije dozvoljeno da se oženi više od, od četiri žene. E, ovo, je, neko će reći, pa dobro, zna je bitno ovo. I bitno, zato što je u drugim, u drugim, jel, e, e, i čak i religijama i kod drugih naroda, znači, nije ograničen bruj ženi. Želi su koliko, koliko hoće, jel. I ne samo kod drugim imamo muslimana. Danas imamo u nekim sufijskim tarikatima, u Africi pogotovo, neki sufijski šehova koji ima po 50 žena. Jedan šeh ima 50 žena. Ili više ili manji. Kako je došao do toga? Kako, kako, to, kako su moh lali? Kako njegov učiniti to gledaju? To je sad priča, ona, jel, sufijska. zatvorimo ozak i slušaj. Uglavnom, znači to postoji i kod muslimana, znači naravno na... na, na, na na pogrešan način. Sa šerijske strane. Znaci šta je to, šta je dokaz da ne smi da ne smi musliman na imati više od četiri žene. Dokaz ono malo prije što smo mi spomenuli, znači ona ona dva ili tri hadisa, vjerodostojna, znači prvi od kai se bin Sabita, poznatog ashaba, da je on kad se, kad se kad je primio islam ima osam žena. I kad je došao poslanik sallallahu alajhi ali se spomenuo, to poslanik sallallahu alajhi ve sellem rekao ihter min hun 4, izaberi od njih četiri. A one ostale da im dadni talak. Takođe znači Ghalan ibn Sulajeme Thaqafi, on je imao 10 žena. Pa kada je obavijestio poslanika sallallahu alejhi ve sellem, on mu je rekao jel izaberi od njih četiri, a ostalim kaže Farit sa sairi, a ostali dadni talak. Također, prenosi se od Neufelib avije, da i on imao. Uh odanik spominju da imao 5 žena. Pa on je poslanik sallallahu rekao da jednu od njih da joj dadne talak. Znači ova, ova tri ova tri hadisa su dovoljna da presudi po ovom pitanju jer su vjerodostojni. Uh međutim Pojavilo se uh, unutar, znači na, na ovom stavu, znači samo četiri žene, znači to je džum huručenjake, ehli suneta. Međutim, unutar umete se pojavili i drugi stavoj, znači imamo i neke druge stavo po pitanju koliko je žena dozvoljena ženti. Uh, samo ovdje da spominje, jel prije toga, da spominje vrlo zanimljivu stvar, uh, a to je, jel, da... E, znači, e, šarijeski argument koji mi imamo znači u njima se ne može naći e, neki dokaz, malo prije su spomenuli da, da bi te bilo dozvoljeno da oženiš e, od jednog do četiri žene znači da žena ti mora biti prva bolesna ili da, da je u nemogućnosti da rađe i tome slično e, dokaz tome je u stvari imam, znači, jedan, jedan, jedan zanimljiv dokaz a to je ono što se od Omera radi Allah da je on svoju kćerku Hafsu da je nudio komet Prvo je, je nudi Ebu Bekru. Ebu Bekru imao više žena. Više od dvih tada. I nudio svoju čirku Hafsu koja nije ni bolesna bila. Niti, niti, niti je Ebu Bekru nije imao djeci. Imao i djeci a Hafsa nije bila bolesna. Nisu, nisu Ebu Bekra druge žene bile bolesne. Niti je Hafsa bila po nekom mahanom. A nudio je njemu da je. I on je nije oženio. Poslije toga je nudio Osmanu radi Allahan. Pa i, znači, i njemu, a Osman imao više žena. Pa i on nije oženio. I na hraju ko je oženio Hafsu? poslanik sallalahu alaihi wa odustali su od ženi do jebubekra i otman zato što su čuli od poslanika sallalahu alaihi wa sallam, znali su da je on imao uh, nijet, da je zaprosi i da je oženi. A, a, znači, ovo samo spominje kao, a, znači, kao jasne dokaze, mada, znači, nima u širijskim argumentima to, znači, nije uslov da bi neko oženio drugu, treću ili četvrtu, da mu prva ima neku mahan. Znači, može biti najbolja žena, da mu je najbolja žena, da je samo može, da, kada bi rekao da, znači, da bi, kada bi traži mahan da nima nikakve mahani. I da neko kaže, pa druga, je li meni halal sad postao žena? Kada ima ženu, sve, sve mu dovoljava, sve živo. Sve sa njom ima. Jel mi sad drugu? Znači to apsolutno znači, ne utiče znači, to druga teča četvrta na to kako je stanje prve žene. Znači dozvoljno žen drugu teču četvrtu bez na stanje prve žene. E, dalje, znači malo prije sam da u stvari da su prenosjena ot, otprilike neka tri stava druga mimo toga da se ženi četvrđene. Prenosi se od, od rafidija, ošija, da unutar njihovog mezeva rafidijskog, da su oni dozvolili da se ženi koliko žena? Kod rafidija. Devet žena. Kako su došli do toga? Pa na osnovu kaže, kuransko gajte. Znači, ovaj isti kuransko gajte. Thank you ma, tabe, alekom. Ženite oni koje su dopuštene, dopušteni. sa, od žena. Kaže, mesna metna wotulata vorubaa. Po dvi, po tri, po četiri. Dva plus 3 5 plus 4 9. I kaže ne samo to, nego je poslanik sallallahu alajhi wasellem deve žena mu. Sve se poklapa. Drugi stav učenjaka, oni koji su rekli da se ženi, da je dozvoljeno ženiti 18 žena. A to se prenosi od ehla Zahira, Zaherija. Oni što uzme, ono, bukvalno, ne, ajte, dosta, ne, ja. Kako su on došli, isto Aračunca, isti, ajte. Znači, samo što u njih metna, od Lata, Europa, znači u Aratskom, Mijeskom metna, znači, dvije podvi dvi. Bukvalno, bukvalno značenje u Aratskom je dvije podvi. dvi. Tri po tri, četiri po četiri. I on se to sabrali. Dvi po dvi je četiri. Tri po tri je šest, to je već deset, je li tako? Četiri po četiri, to je osam, osamnijest. A onda treći stavak, oni koji su rekli kaže, "Nije ograničen broj uopšte." Vjerovatno to i oni sufijski šehovi drži se ove treći. Nije ograničeno uopšte. Kako nije ograničeno, Kar? Pa ova isti ajet Kar, sistim ajet dokazuju. Kako? Kaže, "Zato, znači prvo počinje Fenke muata velekomine sa žene, žene koje su dopuštene od znači žene, one koje su dopuštene žene." Kaže, "Mesna mutlavataruba, pa kaže onda Allah džšanka spomeni." dvije po dvije, tri po tri, četiri, po četiri to je samo, navodi onako kao primjer. Nije to da, da bi nam ograničilo. Kaže i dokaz je to samo primjer, da je rečeno samo četiri, reklo bih do četiri. Ne bih rekao dvije po dvije, tri po, tri po tri, četiri po četiri, nego bi, do četiri. Nego dvije po, dvije, tri, po ne, to je samo kao primjer. Dvije po dvije, tri po tri, po tri po dvije, četiri, u stvari ženite koliko hoćete da nije cilj ajeta hasr, ogrančenje. I každa tu dozvonjel, ženti, koliko hoće. Da kaj kreva, kaži poslanik sam, sam ne ženio. I on ne Šta je ispravno ovog navnog, ispravno ono čemu je, čemu je, na čemu je na čome je ehl sunneval džemaa, znači eh, džumhur, učenjake ehl sunneval džemaa, a to je da je ogrančilo se žetri, eh, dokazujući s ovim prijateljnim adisima, a u svoj stvari, svoj stići ajeta, znači, Kako kaže Kurtobi i drugi učenjaci, ovo što su oni s ovim došli s ovom računcom kaže to je džehli belugarebije, to nepoznavanje arapskog jezika. Nisu dobro skontali arapski jezik. Pa su došli jel, sa, sa sabiranjem. To je nepoznavanje arapskoj, jer u arapskom jeziku to ne znači to. Kad kaže, mesna kaže dvije po dvije. Ne misli se saberi dva plus dva ili dvi. Tri po tri, ne misli se tri plus tri. Pa saberi jedne s drugima. Četiri, ovo ruba, četiri po četiri. Ne misli se četiri plus četiri. Niti samo četiri. I onda još i ovo da se se sabere. Znači dvije, znači, dvije po dvije. Pa tri po tri, 4 po četiri i došli da saberu. Znači tu uopšte, a, znači s arapskoj strani, arapskoj arapsko to uopšte nakazuje ni nekako zbrajanje, sabiranje. Već u to i onda sto uradili. I naravno, taj njihov kaul je neispravan, ali ga spominju onako, jel, da znamo radi radi fajdeje. Uh, znači tu je taj prvi šart znači prvi šart da se ne smije oženiti više od, od četiri žene uh, kako to u praksi može biti znači može biti da čovjek ima četiri žene i dadne jednoj ženi četvrtoj dadni joj talak Jel njemu dozvoljeno u toku ideta u toku ideta da oženi znači dok još nije isteko idete od toj ženi koji je dao talak da oženi još drugu ženu sljedeću je mu dozvoljeno Što nije? Sljedeći šart. Sljedeći šart je nefeka, a to je izdržavanje. Znači, da bi nekom bilo dozvoljeno da oženi drugu, treću ili četvrtu, šart je... Da je u mogućnosti da izdržava tu sljedeću ženu koju ženi. Šta se podrazumijeva pod izdržavanjem? Znači tu se znači hrana, piće, e, odjeća, stan i ono što ulazi, što se podrazumijeva e, shodno vremenu života u kojem se živi pod stanom. Da ponovim još jedno, znači, to je e, i, hrana i piće, odjeća i stan. Pod stanom, znači stan se vraća na, na postojeće vrijeme, mjesto i okolnost u kojim se živi. Znači vraća se na urf, na običaj. U našem vremenu stan znači, u stvari da ženi obezbjediš, znači šta da ima? Da ima sobu gdje će spavat, gdje će kuhat kuhinju, imat kupatilo i WC, znači gdje će obavljati ovaj ove nužde osnovni. Znači to je minimum koji, čovjek, koji, koji, koji mora čovjek da obezbjedi ženi ženi. Nije u da je mora, jedan kroz jedan, on imat na sebi to, znači može pod Kiriju. Može pod Kiriju, bez igra, znači da živi pod sa tom drugom ženom. Iako sa prvom možda nije pod Kirijom i tako dalje. Znači, ali ove stvari mora bitu mogućno da može obezvijediti. Znači, i obezvijediti, odnosno da se zna da stvari, da on zna, da on u mogućnosti da nju izdržava dogledno vrijeme. A ne da, da, sakupi, onaj, da sakupi za jedan mjesec, a poslije toga nima čega da živi. Pod izdravanje misli se znači, da ima izvore zarade ili života, izvore znači zarade i metka od kojih može da izdržava tu drugu ženu. Spomenuli smo znači, šta se po tim podazumava. Naravno, vama se uopće poznati širijaski tekstovi koji kazuju na, na, ob, na obavezu muža, muškarca da izdržava ženu. To je pa ić ma učenjaka. Znači, nima razilaža među da je muž obavezan, dužan da izdržava ženu. Znači, on je obavezan da izdržava ženu. Naše, naše žene su hanume, tako, gospođe, carce. Ti njima sve moraš da oni to bezbijete. Sve im živo možeš biti. Ona ne mora grama doniti u sebi. Ti joj možeš bezbijete da ona može živiti normalno život. Ali, naravno, za tome, to je tvoj metak. Taj metak otržiši je tvoj metak, nije njen. Kod nas ovdje, naravno, ima veliki zalibunak u Bosni, jel, gdje, se, gdje se ovaj brkaju povima i zakoni su, nešariatski ovdje, kada po pitanju kad se muž i žena razvedu gdje se žena ima pravo da dijeli sa muškarcem e, e, e, i imeta koji on zarađivao sticao ako ona sticala zarađivala nije problem samo znači e, muslimanjel treba je da znaju da da imeta koji imaju muž i žena treba je od samog početka da razdvajaju da se znači je koji jer u prijateljstvu da ga dobro znaju čije koji kad se posvažaju da se ne bijel da se ne bi optuživali i, i, i ganjali po sudu, da se utvrdi čije koje je. Znači od samog početka trebaju znati i utvrditi čije koji je metak. Ona treba znati, da on dužan da izdržava i da nije obavezno sebe ništa da da nije. Jedno ko hoće dobre volje da pomaže, da daje. Pa makar i radila. S tim da bi ona radila, on šart je da on njoj dozvoli da radi. Zbog, zašto dozvoli? Zato je zbog dozvoli, on, znači njoj nije dozvoljno da boravi van kuće bez dozvoli njenog muža. Da žena radi van kuće mora imati dozvol od muža. I onda mogu napraviti neki kompromis sa kočej. Ako žena radi van kuće neki halal posao, znači on može tražiti zbog njenog odsustva u kući tražiti od nje da ona dio plati izdvaja na kuću, za za korišku kuće. I taj šart ispravno da na prihvati dužna je da ga izvrša. Ona je ostali dio i mjetka, znači ako on šartu recimo 30% da ide za kuću, ostalo njoj ili 50% kako proceni. Znači to je dozvolon šerijatski, on to ima pravo i može tražiti, on je da, da niti nikako radi. Ona koja zapravo da radi, ona je dužna da ga posluša u tome. Ali opet naglaša, znači, vrlo je bitna stvar da znamo sa strani širijat. Znači, muž je onaj koji izdržava porodicu. On je dužan da rinta, da radi, da se snađe na halal način i da donosi, da privređuje. Žena nije obaveza, ništa je. Osim što ima svoje obaveze prema mužu i metku čuvajući njegov metak u kući. A da ona privređuje, da zarađuje, da donosi od babi, od mami, od ovog, od onog i sve što dobije od njih, to je njeni metak. Ona ako hoće ga dani mužu, ako neće, ne mora. Ako dadne, može da mu dadne, da mu posudi. Kaže, vratit ćeš mi. I da napišu, potpiše se. To je čista računica duga ljubav. Zašto? Zato kad se raziđu, onda se fataju za vratove. Ako nisu regulisali kome, šta, koji metak ide. I ženi nije dozvoljeno, ako je njeni metak čitao, čitao živosticu, Nije muž čitao vrijeme sticao imetak, on zga ga zarađivo i kad se razvedu nije dozvolju dozvoljno ako je sud prepiše da ona ima pravo na pola imetka. Nije joj dozvoljno uzeti to nije njen imetak. Dozvoljno samo uzeti ono što je zaista njen imetak što je što je došlo od njih sa njene strane. I da ne idemo jel, u, to, u, u tom smjeru, ni na to tema. teksto tekst, nadam se ne potrebe da spominjem, oko, oko toga, znači, dovoljno da kažemo da je iđmao čunjaka na tom, znači nema razineću čunjacima na osnovu šarijetskih tekstu, da je muž obavezan da izdržava. Na osnovu toga što on obavezan zadržava onu jednu ženu, znači njemu je šart da bi, da bi se mogao ženiti drugom ženom, trećom, četvrtom, da ima mogućnost da izdržava tu sljedeću žen. Ako ima mogućnost, znači, onda mu je dozvoljeno da je ženi. Sina ćemo, jel, ovdje na, naglasiti, jel, posjeći nam na doć, naglašimo tu šta se podrazumijeva pod tim izdržavanjem. Šta se po, podrazumljiva pod tim izdržavanjem, znači, u detalje. Znači, spomenuli smo dosta dva šarta. Znači, prvi šart, da ne ženi više od četiri žene. E, drugi šart, a tva je kao, kao jel, da ne postoje, jer uglavnom, a, uglavnom jel, ljudi to znaju i držaju se toga. Drugi šart, da stvoje mogućnost izdržavanja žene koju ženi. E, treći šart, A to je ona je spomenut u a to je adl, pravednost Šta se misli pod pravidnošću? Naći pravidno kojas pomenut u kuranskom majetu feke humat ab lekominene sa, žene žene koje su dobre, oni koji su dopuštene od žena, kaže metnovatlar ba podi po 3 po 4, feine hiftum el la taadilu. Ako se pobojite da budete pravredni. Znači to je ta šart. Kako se pobojite? Šta to znači se Nači da si ti, da te preulađuje mišljenje kod tebe da nećeš biti pravedan prema njima. Da preulađuje mišljenje kod tebe da nećeš biti pravedan. Nači to se misli, uh, pod ovim, da se bojite. Ne misli se neki strah tamo, da te isprepada tvoja žlacita žena i ti se bojiš. Ne misli se to. Ono košto god nas dođe tako, ženom, kajom, nisu, nemoš tani, nisu tani, da nisu stanje ni mene da izdražavaš, ti ćeš, ko ba jagi. Ne misli znači tu da te isprepadaš, Anuma. Nego misli se znači da prevlada mišljen ko tebe da ti kad se oženio da ti ne bi mogao biti pravidan prema njima. U tom slučaju ako znači prevlada mišljen ko tebe da ne možeš biti pravidan a spojenit ćemo šta se misli po tom pravidnošću znači onda ti nije dozvoljeno da oženiš osim jedno. Ili oni kažem, u ma, maja meleke tajima Anukom oni koji su u vašim posjedu. Koji su vašim posjedu? Robinje. Gdje su Robinje? nema robstva jer nema ni džihada niti ima muškaraca je tako nema džihada, nema robinja dalje znači idemo sad u detalje šta se misli ovde pod pod pravednošću pod pravednošću se ovde misli znači da čovjek bude pravedan onom što je u mogućnosti da ostvari da pravedno dijeli među ženama šta da pravedno dijeli Znači, da, pravedno, da bude pravedan u hrani i piću, u odjeći i u stanu, da bude pravedan, a vidjet ćemo šta, šta se misli po tom pravedan, i kaže ume biti u boravku kod jedni i kod druge, to je vrlo bitno, i muamela, u ophođenju prema njima. Pa ćemo sad morati redom krenuti ovaj. Znači, e, znači ovdje kad se mišlije hrana, znači ovdje se pod hranom i pićem, pod odjećom i pod stanom misli da se obezbijedi i prvo i drugo ili trećo koliko godi ima, da se obezbijedi onaj minimum koji se ove kifaje. Znači ne misli se da ako ti, da moraš sve djeliti, ako se ženi u drugu ženu pa imaš ovaj mjet, sad moraš ono pola sve od, ono je u njoj dati, ne misli se to. Nego da se obezbijedi, znači minimum onoj drugoj ženi, minimum što je njoj dovoljno za život. Znači šta se mislim minimum, znači da ima znači, standardno ono što se hrano i piće, odjeće i e, standardan, e, klasičan stan ima shodno normalno njenom, e, njenom nivou, mjestu i, i, i tvom stanju i metka da živiš i da se u tome bude pravedan. Znači ne da jednoj daješ mnogo više, a drugoj mnogo manji ili da ona prva, pošto ona prva o Jagmila, ona ima Mnogo više ova tek došla, ona, ona nek' stiče, kažu, nek' malo je od 20 godina živi, pa nek' ona stekne, jel? Čega će steći kad je ti donosiš, jel? Nego da i njoj, jel? Da i njoj dadneš da ima isti nivo života, s tim da se tu ne misli u doslovnom smislu. Ako prva ima alfa 5, moraš i druga nabaviti alfa 5. Ako prva ima bolju vrstu, marku, neko, nekog aparata, da i druga mora imat. I ovdje je vrlo bitna stvar, naglasimo... Je razlika u djeci. Sa prvom imaš, četvoro djece i petero, sa drugom imaš dvoje ili ona došla sa dvoje, troje ili ti imaš a ti ih zdržavaš, mala su djeca. Naši gleda se razlika u djeci. Više se izdvaja na onu poru ima više djeci. i to je sasvim normalno, jeako toga nema da da kažeš jelmo da da da svoju platu pola i pola. Primjerad ako budeo uzeli platu, čovjek dobije platu 800 mara, kad 400 mara kazao poru, što zato. Ne, nigde tako. I to se ne prepušta ženama. Prvo što je to ženama da one dijeli i da ti one svode računcu i da pravi račun. Ko to uradi, znači to je prvi kiks gdje će, će posvađat se ili svađat se čisto i odvez ga u belaj. E, što se tiče me bita, to ćemo, aj možemo odmah saspojeniti, što se tiče me vita, boravak, ovo je vrlo bitna šart. Šta se podzumije pod boravak? Pod boravka se misli da čovjek, uh, onaj koji ima više žena, da, da, da boravi isto vremena kod jedne kao i kod druge. Ako ima normalno tri, kod sve tri, da podijeluje ima. U kom smislu? Znači, ako, ako jedno, da jednu noć bude kod jedne, drugu noć kod druge. Znači, uh, osnova je, kažem je bita, kao što kaže Mnukodami i ostali FKH, osnova je noć, jer je noć u stvari za boravak. I kaže, tebe dan, a nakon toga ga slijedi dan. Znači dan koji dođe nakon noći pripada ono ženi gdje je provojao kod nje noć. S tim ako čovjek radi u toku dana i nije kod kuće, znači, znači, to, znači to se malo ne i ne broji. Dan je za, za, za, za obskrbu, da čovjek ide da radi, osim ako je posao u kuće. Znači za obskrbu, znači dan provodi na mjestu gdje radi, a noć i u noći. Znači, boravak se smatra u noći. Znači, recimo, počinje od akšama i traje sutradan do akšama, smatraš. Ako si došao s posta, prvo ideš onoj do akšama, ako si završio posao prije akšama, ideš ono ženi kod koji boraviš. Znači, e, tako se dijeli, znači. znači, 24 sata kod jedne, 24 sata kod druge. Prvo slijedi noć pa dan. Dozvoljno da da bude podjela, znači, boravka dv, dvije noć kod jedne, dvije noći kod druge. Dozvoljno da bude tri noći kod jedne, tri noći kod druge. Pa neki uh, fakri kažu, jel, ako, kaže, bude više od tri noći, ovo, znači, ovo, kaže, ove tri stvari, dozvoljno da on sam odredi kako će. Ako bude više od tri noći, onda, kaže, treba se dogovoriti sa ženama i da njih pita da li se složiti. Za tako nešto, jel, nima nekog širijeskog argumenta, uglavnom, sve se vraća u stvari opet na dogovor dogovor sa ženama. Osnovno je da bude noć kod jedne i noć kod druge i to je naj, jel, najbolji. kad govorimo znači, o boravku kod žena znači, to, i to je šart pravidnosti znate, znači, čovjek koji boravi kod jedne žene dvije noći ako kod druge jednu noć il čara ne vodi računa o tome kakom padne napomit, kak se na ljudi, kak se s kim posvađa znači on se smatra da je nepravidan on čini nepravdu prema ženom Boravak kod, kod žene, znači, kad joj dođe i njena noć, znači, makar ona bila bolesna, makar bila u, sta, u stanju hajza, obavezno da boraviš. Jer nije ibret, znači nije smisao boravaka kod žene samo to da imaš intimni odnos sa njom. Ni ti je uslov valjanosti tvoj boravaka kod žene kad svaku noć odeš da moraš imati intimni odnos njim, sa njom. Ni uopšte štar da moraš imati intimni odnos. Ibreti je u čemu? takozvanom unsu, boravku, da sjediš na njom, da razgovaraš, da razmijete govor, da boraviš kod njih u bukvalnom smislu. Ibre te u tome. A nije šar da, znači, moraš imati intimni odnos? Znači, niti je, niti je šar da, da, da ona mora biti, jel, da, da nije u stanju hajza, da je, da nima nikakvih problema, ovom jelom, ne. Znači, ti po pitanju vremena moraš borati kod njih. E, malo prije, jel, nisam spomenu, a to je što se tiče, jel, ovaj, kuća, jel, Reksmo da je şart da čovjek drugoj žene obezbidi stan. Mimohrane odjeće i mimohrane i odjeće jel da obezbidi stan. E, po tim stanom znači ode da naglasimo znači po tim stanovima se mislimo smo da se odnosi znači na onaj na onaj minimum jel. Znači, kuhinja, kupatilo i, i i soba za spavanje. E, s tim da znači to može biti, znači može biti U jednoj kući na dva, na jednom spratu jedna žena na na drugom spratu druga žena. Znači, to, to, znači time su one nemaj odvojen život. I u tome nema smjetnje. S tim da treba imat ulazi, ali, da ima tražiti ulazio. Da ova jedna nema veze s drugom, da ne, ne, jedna drugo ne ulazi da da se mnozi preko jedne drugo i tako dalje. Znači u, znači nema smjetnje da se tako to reguliše. E ali nema smjetnje da ova jedna bude pod kirijom, druga ne bude pod kirijom i tako dalje. Znači u tome ima širine ibretje da se obezbijedi ono što se smatra uslovima za stanovanje da bi sastavio jel u, u da u istoj kući da bude isti ulaz mora se traži njihov pristanak ako neće da pristane na to ni znači ne možeš muž nije nema pravo da ih prisili na to znači da imaju isti ulaz da na isti ulazu ulaze i da možda mogu kontaktirati bez obzira što su odvojeni naravno znači osnovno da budu odvojeni e, ovdje je vrlo zanimljivo vel da ljudi ovaj koji ne poznaju islam ili misl što je to džahil da ovdje on misli kad čovjek oženi drugu ženu Da on stvario obe žene dovede u isti krevet sa njima zajedno spava. I tako zamišljae tu. Ja zaista bukvalno tako mislim. Zaista mislim tako i kaže Bože sačuva ja nebi kaže uradi. Kao ne bi on tako nešto strašno. Jer tako zamišlja, misli da je to, stvaro, žen drugu ženu, ženu stvar dovede sinju i drugu u isti u isti krevetu, u isti sobi spavati i tako dalje. Naravno to je smiješno, to je da poznavao je neke osnovne stvari. Uh, na no, nada se da, da neko od nas nije tako nije mu tako palo na pamet i da li je to dozvoljeno? Da li je neko dozvoljeno dovede obe žene? i da sa, njima, da, da sa njima prespava noć u istoj sobi, istom krevetu. Je li to dozvoljeno? U osnovi nije dozvoljeno, znači. U osnovi nije dozvoljeno, osim u slučaju putovanja i kretanja. Znači. Pokrijete su na putovanju su i znači, nemaju uslova, nemaju uslova da biraju. Znači, i spavaju jedni do drugi, legni jedni do drugi, recimo on u sredini, jedna žena sa jedne strane i druge strane. Znači to su znači, iznimne situacije, to je nužda. Jel? A u osnovi znači? U osnovi znači nije doslovno da ispaja u istom krevetu. A kamol jel da, da sa obema jel ima intimni odnos istovremeno i zajedno. E, znači to je što se tiče boravka. Dalje e, da se vratimo ovdje po pitanju mu Ameli opođenje prema njima. Znači. E, Diočenka kaže da je to opođenje prema njima, oprežen smislu, u, u opreženom smislu i tog o, načina, znači opoženje Diočenka kaže da je to šar da je važi, Diočenka kaže da to nije, da eto mu stehab jel? Ali bliže je jel, da to čovjek treba ispunt. Da ka, šta se misli pod opoženjem? Znači ako lijepe riječi govori jednoj, treba nasu da i druge lijepe riječi govori. Ako jednoj poklanja hediju, treba i drugo da poklanja ali ne u bukvalnom smislu, doslovno, mora iste, iste vrijednosti, iste težine, isto vrijeme, tako ne, ne mora. Ali, znači, treba naša da i u tome bude pravedan. Do te mjere, pa ste, se vrlo ozbilj, znači, ko je ušao u te vode, znači, do te mjere se gleda, ako čovjek jedno auto ima i vozi obe žene negdje, znači, mora vod računa o tom, da jednom jedna s sjedne naprijed godnjeg, sljedeći puk kad je vozi druga sjedne naprijed, a ova nazad. To ako pobrka, Znači slijede jel, teške teške svađe i nesporazume i okršaj i treba to razumijeti. Treba to razumijeti, zaista to treba razumijeti. Jer, jer neko se onda osjeti za postavljanje. Nama moškarcima to svejedno. Jel? Nama je tu svejedno, ne braćam pažda Na mnogi stvari ne braćam pažnju. Međutim, ovdje sitnice braka koštaju. Sitnice koje se nagomilaju braka koštaju. Misliš nije bitno pa joj šta vam, znači to nije bitno, nije bitno i na kraju razvodiš se. Sve je bitno. Što više možeš znači da budeš u tome pravedni i da dijeliš, time ćeš jel, oduljit svoj bračni život. S tim da ovdje opet na naglasi, znači da to opođenje znači ono u stvari ne ulazi u srč tog, uh, tog šarta. Šart znači ovaj pravjednosti, opet da ga skratim, znači, šart pravjednosti se misli na njemu pravjednost u izdržavanju da se jednoj i drugoj ili trećoj i četvrtoj daje onoliko koliko se daje drugoj. Znači da se podjednako izdržavaju na isti način. I tu ulazi znači boravak. Pravjednost ulazi znači izdržavanje i boravak. Tu kad se ovo dvoje poremeti, kad se ovo dvoje poremeti znači Time čovjek upao u nepravednost. Kada čovjek upadne u nepravednost, šta slijedi? Žena ima pravo da traži razlog braka. Koju učini nepravdu? Naši ako jednoj, kod jedne, kod, više boravi, kod jedne boravi više, kod druge manje. Ili ne vodi računa o tome? I kad se izračuna, on, on više boravi kod jedne nego kod druge. Ona koje, koje, koje boravi manje ima pravo da se tuži kadi učenom i da kaže moj čovjek je nepravedan prema meni i hoću da se ovo ili da popravi ili da se razvedem. Ima pravo na razvo zbog ovoga jer je nepravedan. Dalje, ako znači ne izdržava je dovoljno, recimo za njine potrebe izdržavanja treba recimo, primjer, 500 maraka mjesečno, a on njoj daje 300 i to nije dovoljno za nje izdržavanje, ona ima pravo nakon određenog rida da, da potvrdi tu stvar ko kad ih kaže on um, mene možeš izdržavati. Sve o stolu rida, um, on mene možeš izdržavati. Na osnovu toga ima pravo da im se brak razvrgne, da se razvede od njega. Da je on dan ne talak. U ovu, u ovu pravjednost, navijeli smo to na početku, opet ponavljeno, ne ulazi ljubav prema žene. I to je za zanigiran kuranski majet. Volentesteteo an tadilu baina nisa nećete moći da budete pravredni prema ženama voleo Harestu Makartu se trudili nastojali felate milu kullal bayi i nemojte kaže i nemojte kaže biti nakloni prema jednoj više nego prema drugo tako da ona druga bude u čemu nedot više ili ili il puštena ili živi s tobom ili ne živi s tobom znači toko da neko nakloni se jednoj ženi Da ova druga niti nit joj dolazi dovoljno, niti ima lijep odnos prema njoj, niti razgovara sa njom, niti ovo, niti ono, više ne zna u braku, ni u braku. A tu se zna često desiti. Ovo što je ovom ajtu zanegirano, to je da da čovjek ne može, treba nastojati. Znači, treba nastojati da bude pravena čak i u ljubavi, i u intimnom odnosu, i u lijepim riječima, podjednako, sve isto, treba nastojati. Međutim, Po priroce može desiti da je, da je s jednom, uh, sa jednom jel, bliži nego sa drugom. Da mu je jedna više priroda sredstva nego druga. Ili da je više, da je jedna jel, više zna jel, da, da ga odradi nego druga. Da prevedu na naš jedveru To se desi. Međutim, mora znati grancu ovdje. Koju? Naši da ovu, kao što došlo u završetku, ajte. Felate midu kule meli, nemojte biti nakloni prema jednom, skroz, tako da ova druga ostane, jel, koda je otkačena, jel, više ne zna gdje je, šta je. Znači, mora nastojati tu da bude pravedan. U početku možda mora i da, da se trenira, da glumi, dok se ne navikne. Dok se navikne, zaista je to tako? Dok se navikne, jel. Neko je priča, ne kaže, pet puta, volim te, volim te, volim te, poslije i on izdaje, voli i glavnom ide. Znači, ovdje je bitna stvar, da žene znaju, znači, ako je njihov muž uskrati pravednost u izdržavanju i u boravku, imaju pravednost braka, jer ime je muž postao nepravedan. Što se tiče putovanja, kada muž putuje, Narodno, na neku udaljenost. Jel? E, kako odabire, ako hoće, ima potrebu ili ima mogućnost da putuje neka žena sa njim. Na koji način on to odabire? E, ono što je prešteno od postanika sallallahu alayhi wa sallam u veredosuma diskode Budauda da je postanik sallallahu alayhi wa sallam kaže, kada ne rade sefer kada bi htio na putovanje, kaže akra bejni saj, akra znači činio bi e, poro, a to stvari izlačenje bi napravio pa koju koju će da ide išla bi sa njim kaže feyetu hunna kharaja sahm wa biha kaže a ono kome izađe kome kome izvuča se naravno da razumite znači u smislu podizlačenja tako ima više vrsta različiti načini znači kako se može izvlačiti. pa koju, koju koju ženu izvuče da ide ona ide sa njim sinov činjači neki kaže da u osnovi u stvari on ima pravo da izabere koga on hoće na putuje s koga on hoće Ali ako se one drugi pobuni, znači on recimo ima tri žene i kaže zovu ne jedno oće da puti sa njom i putovoj sad jednom. Poslije se vratio, oće drugi put pa bih tio sa njom pa se ova pobuni. Ostali se pobuni dvije kaže što ideš putiš sa njom, oće mi mi da putujem. Onda je obavezan da učini izvlačenje. A u osnovi znači ima pravo da izabire ako se ove drugi ostali ne buni. S tim da je najbolje da u osnovi radi izvlačenje kao što je radio poslanik Salalahamu Alijem Selem. Ode što nas zanima, otišao on na putovanje. Prije putovanja e, imao dvije žene. Jednu noć kod jedne, jednu noć kod druge. Jednu noć kod jedne, jednu kod druge. Otišao na putovanje deset dana, bio sa jednom ženom. Vratio se. Je li dužan da nadoknadi ono sa kojom nije putovao ovih deset dana ili deset noći? Je li dužan da je on nadoknadi? Ima razilažnik učenjaka. Većina učenjaka je na stavu da nije dužan da doknadi. Znači nastavlja se sad dalje sa... Nastavaj se dalje znači sa tim kasmom što se zove da dijeljenjem noći ne računa se putovanje. Zašto kaže? Zato što nije predsjedno od poslanika sallalahu alijem sallam, niti je riječima rekao, niti je u praksi da je on nadoknadživao noći ili dane sa kojima je putao sa, sa nekim od žena kada je išao na putovanje. I da se putovanju u stvari ne broji u, u, u taj boravak, ono ne ulazi u boravak. Dalje, podna vam je propis, vjerojatno čulo se za hadis koji bilježimo u svom sahivu, kojim je došlo da čovjek, kada jel, kada živi sa jednoj ženu, pa oženi drugu ženu, pa ako je ona jel, Tejib ili Bikr, ima raši propis. Ako je ona, ona koja je bila udavana, kod nje ima pravo da boravi koliko? Tri dan do tri noć. Ako je Bikr, odnosno djevojka, djevica, nevina, onda kod nje boravi sedno dana noć. Nakon toga, Nije dužan da doknadi ove ovaj, ovaj dan, ove ovaj noći sa prvom ženom, nego nastavlje dijeljenje regularno. Noć za noć, dvije noći za dvije noći, kako se dogovori. To je poznao tjel, i ne da potrebe da ga spominjemo. Opet naglašam vrlo bitnu stvar. Po pitanju pravidnosti. Znači ovdje se ne misli bukvalno doslovno, bukvalno doslovno, da znači, mora biti podjednako sve dijeliti među ženama. Ako jedno je ovako, mora isto od drugo je tako. Znači, ne misli se to. Znači, nego se ovdje misli da se obezbije di znači stepin ono što je dovoljno jednoj poroci i drugoj poroci za njihov normalan, standardni život. A koliko, znači, to je, to je, ona, to, to je ona osnova. I opet naglačana, znači, pravjedno se ogleda u izdržavanju, da izdržava jednu i drugu podjednako na isti način, i, da, i u boravku. Znači, to je sluština prave jednosti. Ono drugo, mimo toga, znači, sve što može više da podjednako se ponaša prema jednoj, prema drugoj, tomu je bolje i time više prave Nakon ovog jel dolazi znači to, su, znači, to su ta tri šarta koja su došla u šarijaskim tekstom, koja treba zadovoljiti. A to je znači da ne smije ženiti više od četiri žene. Prvi šart, drugi, drugi šart da je u mogućnosti da izdržava on u drugu ženu, treću koju ženi i, e, i treći šart da bude pravedan. Ovaj prvi šart uglavnom jel, možemo ga i ne brojati, jel? Ko je od ko, kod nas može dući do pete, jel pa, ne, ne treba spolavifikirati. Nego, nego ova dva šarta, znači, da je omogućnost da je država i drugi šart da je pravedan. Znači, prije nego se ozrani, on treba sa sobom se preispitati jel on može biti pravedan. U čemu treba biti pravedan? U čemu, strašno smo rekli. U izdržavanju Znači, da li on dovoljno kao ličnost, kao osoba ima mogućnosti da bude i pravi da izdržava jedno i drugu podjednako i da boravi kod jedne i kod druge podjednako. Mislim da to nisu neki strašni veliki el-šartovi, ali jel, ali čovjek treba biti u tome, el, treba biti odgovoran. Treba biti odgovoran, što da lahaže el nema poigravanja s ovim. Nema ono kao što neki kažu, "Aj probaj", kaže, "Ako uspije, dobro je, Proba, tako kažu ili kad se neko ženi kaže, pa dobaj kada probaj vidi. Ja. Kaka proba, ni to ko da klikira igraju. Nema tu proba, znači čovjek ulazi sa jasnim stvarima. Zna dobro šta hoće, ima od spunja uslove, ni A ne ako proba, pa ako ide dobre, ako ne ide jel, znaš no, s se vraćaš jel? Ona koja je prva bila jel, a ona druga mi skina jel, nek se kaje što se uvala to. Došlo je još neki propisa vezano za višeženstvo. A to je, što smo malo prije spomenuli, a to je da je zabranjeno, zabranjeno znači da je jedan muškarac da je oženi dvije sestri isto vremena, to smo spomenuli na svoj koranskog ajta, također da oženi ženu i njenu tetku svjedno od oca ili, od, oca ili od majke kao što došla u judaizmu i kuranskom ajetu. I da to dodan ponavljamo to ja sam znači e, i vjerovatno to. Zašto šta je smisla toga da se sastavi dvije sestre i, ili, ili ili žena i njena i njena tetka? Šta je smisla toga da se ne narušavaju rodbinske veze? Kako će naše odme se zbrati niče ili po bolje rodbinske veze. Jovan muž oženi dvije sestre Zbliživo ili tako. Neće se pošto zašto? Zašto neće? Zbog djbomore. Djbomora žena u višeženstvu je opće poznata stvar. Ko je ne zna, treba da je sazna, da je pita. Ljubomara žena u braku je sasvim prirodna i normalna, ali zna priječ grance. U Kodarapa, u muslimanskom svijetu, druga žena se zove darra. Arabska rič darra. Dara, Dara tu znači, znači, odpospital koje je nazvo tako, jel? Dara znači šte, štetna, štetna, štetočina. Kome je ona štetna? Prvoj šteti. I nazvata je Dara. Što joj šteti? Što joj šteti? Šta joj šteti? Znači, do, došli, znači već ona dijeli svoga muža sa njom. Dijeli i metak sa njom i tako dalje. Iako to jel, nije njeni metak. Ali tako nazvana. Znači ljubomara. Znači, uh, ljubomora je ta koja naruši odnose među, među suprgama. I nije uslov da se one moraju ni volti, ni kahvu pit, ni vižat, čak ni znat. Ušto se ne moraju znati. I ona ko to razmišlja sanja, tako je, da ožan je ono zvi, da sa njima hoda jedna s jedne ruke, druga s druge ruke, da izađe sa njima i da ga raja vidi i da se one paze, Znači, taj Sanja, neke tamo jel, romane ta čudne. Znači, to, to, to, to su te stvari prakse neizbodljive. I redak je to slučaj. Zna se to desiti. Zna se, to je izuzetak. Zna se, u arabskom svijetu, znali se desiti da recimo, da jedna, jedan, jedan jel, tamo u arabskom svijetu, Arab, je imao tri žene i te tri žene su bile jako velike prijateljice. I, uh, i blizu su im bile kuće i druže se, zajedno piju kahve, ustaju i, naj, i šta je sad, to se pretvorilo u suprudnost svoju, znači ona se postaje velike arance i radi na uštrb muža. Ne, mogu, ne može im ništa, jel? kad nešto oče, odradi i tako dalje. Znači to se pretvorilo u svoju suprudnost. Hele, nej se. Uh, ovdje samo, je preletiti ovdje jednu stvar, a to je jel, ono što vi uglavnom znate. Ali ćemo prelet to, jel, radi reda. Da spominimo, jel, koje su, koja su to opravdanje? Šta bi to bio motiv da, da, da mi postićemo na višeženstvo i da kažemo da je to dobra stvar, da je to korisno i tako dalje? I poslije ćemo jel, neki pet ili šest ovi prigovora koji, jel, nevjernici keafri prigovaraju namo muslimanima zbog višeženstva, a onda dolazi, jel, onda ovo govorim šta nam što staje, to će biti biti kratko, dolazi jedna vrsta braka koja zove Zevađu misijar jako je vezana, jako je vezana za ovaj višeženstvo i uglavnom je vezana za višeženstvo, i onda neki, moji neki nekoliko savjeta, neki savjeta, onako, jel, iz iskustva vezan za višeženstvo. Što se tiče ovih opravdanja za višeženst Ja ću samo nako nabrojati, vjerojatno se uvijek čitali, tu se svugdje piše i tako dalje. E, zašto bi, e, zašto bi jel, mi e, trebali da uvedemo praksu više ženstvo? Zašto bi to trebalo da živi, da živi kod nas? E, I zašto to korisno? Zašto u tome velika fajda za muslimane, za, za društvo, za porodci i tako dalje? Prvi razlog je to što je to u stvari, šta sliđenje poslanika Sadalama Sadalama Sadalama Sadalama Sadalama Sadalama Sadalama Sadalama Sadalama Sadalama Sadalama Sadalama Sadalama Sadalama Sadalama Sadalama Allah Žalšanu kaže Lekad kane lekum rasulullahi, usve, rasulullahi usvetom hasenu. Vi imate najljepši primjer u Sv. A on je to radio. Ako nam je primjer, u svim drugim stvarno primjeri i u tome. Jel. Onaj ko ispuni šartove narod. ko može da ispuni. Druga stvar, a to je da to je činjenica, uglavnom spominju kao činjenica, jel, da je uglavnom jel, u mnogim sredinama, u mnogim oblastima, u mnogim državama, uglavnom broj žena veći nego muškaraca. Razlog te brojnosti veći je to što, je, što su muškarci izloženi raznoraznim ratovima, musibetima i tako dalje, pa se desi ta prevaga ili se više rađa ženski djeci. I šta to znači? Znači, ako bih uzela neku računcu matematičku, manje muškaraca, više žena. Znači, ako svaki muškarac oženi po jednu ženu, ostaje ona viška. Šta ćemo s onim viškom? Šta ima izbora? Ili da čini zinaluk, a to je haram. Ili da se nikad ne udaju. Da nikad ne znaju šta je djete, ni šta je porodica, ni šta je bračni život. Žena koja ne zna šta je bračni život, ne živi u braku, ta žena zna koji, koji jel, Bela je živi u životu. Koliko je težak život? Žena koja se ni udala. Jer za, za njih je brak nešto osnovno. Da se udaju, da imaju djecu, da imaju muža. Žena koja to ne živi, ta žena živi veliki, jel, veliki musibet, jel, živio u svom životu. Znači, ako to, ako to znači ako ne ne upraznimo to na način više ženstva. Znaci ili da činizi nalog na di, na di način ili znači da da nikad se ne uda a to je znači daj život jel ne preporučujemo nikom. Oni udate žene sigurno ne preporučene jedno žena takav život. Ali znači šta im ostaje kao treća solucija? Da se ne uda na šerijski način. Časno i pošteno, otvoreno, bez ikakvog stida, slijedeći sunnet i praksomus shodno našim mogućnostima ljudskim bez idealizovanja. I ovdje je samo jedna stvar kad već spominjem, to idealizovanje. Jel? Što se tiče naši više ženstva, braka sa više žena. E, obično čuje se kritika ka neko ženi drugu, kad ženi non stop se svađa i bela i belaj, ono bolje da nije ni radio, samo sramotina sa ovo ono, što je jel? pogrešno. S kojej strani? Pa zato što mnogi od nas živimo u jednom braku sa jednom ženom, ima i talaka. Svađa, ima nesporazuma, ima i ganjanja, i udaranja, i policija, i sudova, i svega živu, tako sa jednom ženom imaš sve. I to je normalno. To je kao normalno. To nečitko ima. Međutim, ako je drugo oženio i upao slične probleme, aj vidi ga, kaže, nije ni trebao, šta, šta, šta nas sremoti, šta brljavi, nije to, nije, da je došao do stava, nije to za nas, kaže, nismo mi, ne živimo u ovom to treba zaživiti, to su bila prošla vremena, bilođe, nije tačno, za vrijeme posla, sam se sa nema, njegove žene, su izkazivala ljubomoru, nastajale su problemi, nastale su svađe, a iša Radijallah anu, znači unutar porodice poslanika, ona je imala svoju ekipu žena, žena poslanika sa njom. A bila je druga žena, Zeynep, Zeynep binte Džahshinova svoju grupu žena. I ona se imala neke svoje šejeme tamo, je l' ona ženske, mi to mi plaho ne razumijem, je l' al to je bilo među njima. To je bilo među njima, je l'? A žene poslanika samle, umehatul mu'mini. Majke pravovjernike. Šta mi očekujemo od naših, je l'? Nemojte da stvari idealizujemo, je Znači problemi u braku, znači u više žena su sasvim normalni. Nesporazumi su sasvim normalni. Čak i talaci su sasvim normalan. Ako ako su nisu nisu mogli živjeti razlog šta, dobro nisu. Užilca se na, na ispravno znači bitno je da nisu ušli s nijetom tom pogrešnim u smislu ono ajde probamo jel. Ili divlje se vjenčali. Neku regularno ušli brak s namjerom da žive. Nije išlo, nije moglo razvedeš se. Kakav je problem? Čisto pošto na lijet Znate šta problem? Naci, ispadne to problema ovamo što čovjeka živi sa jednom i sve što se dešava to nije kao to regulano, to su prihvatljivo. A ovo ne prihvatamo. Tako da ne treba znači, treba biti realni prema ovom stanju. Sve što se može desiti, sa jednom ženom može desiti sa drugom, sa što se ovo ovaj sad duplo, duplajoj je problemima. Naci, u višeženstvu što sve što se ima sa jednom obaveze, zanimaanja, glavate te bola, djeca, ovo ono, kad dođe druga sve duplasta, sve duplo imaš. Tako jel, kako kaže el za ono za ono pola sata sada spremna uživanja, da li se to isplati sve? Neki postave pitanja. Da li se isplati tolika asikerancija, jel? Tolika sirazja, tolika tolika glavobolja, toliki problemi, toliki nesporazumi da ti, jel, da ti, kažu, jel, pukne i sve dođe do svega, kaže da, da svima dani talak, jel? <laughs> da li odopravdanja za višeženstvo A to je jel, naravno jel, uh, ono što, što tako jel, bar pričajel da muškarac ima el da muškarac, jel, ne priča ovo tačno istina ta stvar jel, da muškarac ima mogućnost el mogućnost da dobije porod čak do 80. godine života za raodske od žene da ona ima samo do do klimaks el tako klimaks neki 40, neki 45, neki u 50, 50 znači znači raodska je neki oko 30 godina uh, znači čovjek živi sa jednom ženom znači prekida oko 65 50 godina sa što poroda a dok muški znači mogu do 80 da rađaju što znači jel da da muškaraz, znači ako oženjen znači ženu koja je mlađa znači da onju može imati više djece i ako on stariji do 80. godine kao što je potvrđeno. Dalje što spominju ovdje evo ovo što ono što kažu jel da muškarac ima veću uh, veću jel, potrebu za intimnu odnosu nego žena. Mada tu jel niko, nije nije opće pravilo jel uh, ima izuze taka jel. Ova da muškarac ima veću potrebu nego žena e uh, zbog te potrebe ovaj ima smisla doženi kao više žena jel a je ovdje problem nastaje u stvari kada dođe jel uh, uh, kada dođe haiz ili kada dođe uh, nifas u tom slučaju jel uh, muž bude uskraćen koliko traje to njino jel uh, mjesečno pranje ili, ili nifas jel sedna dana 10 dana ili ili mjesec ili više uh, pa u tom slučaju jel uh, znači dolazi to pitanje u stvari jel da, mužu, da da je da je dobro da ima drugu ženu jel E dali ovde je a da se može razog to ono što što spominju, jel, da, da se može da doženi ženu koja iz određenog razoga ili ne može uopšte da rađa ili nakon sa rođanog djeci dođe u nemogućnost da više rađa a jel ima želju i potrebu da da ima što više djeci ili oženi sa ženom koja živi ta žena je bolesna od određenom jel hronično bolest koja ne izlječiva a a recimo i ne može samom za svoje potrebe a, normalno ljudskog života a, pa, je, jel, pa je bolje da oženi drugu ženu osovom ostani u braku nego da ovo, da ovo dadni talak i pusti još je takvom stanju a da on da oženi neku drugu koja je boljeg stanja isto u slučaju prvi znači žena, recimo, a, žena za koju smo rekli jel da je ovaj da ne može rađat, znači ta nerotkinja znači on ima mogućnost znači hoće da ima djecu svako uđe u brak otprilike hoće da ima djecu To opće, jel, opće stvar, je opće prihvaćena no, stvar, i opće sasvim normalna. I ako ima ženu nerotkinju, onda ima mogućnost znači, tu nerotkinju, kad se utvrdi da je zaista nerotkinja, ili znači da je dano je talak i drugu, ili da na nju oženi drugu koja može rađati. Ako uradilo prvu soluciju, znači time šta je dobila ova žena koja, koja jel, je dao je talak i ne može rađati. A ovako, ovom, u drugom slučaju, znači, ostala bi ona o braku i drugo bi, znači, i on bi ispunio svoj, svoj zahtjev da o ženu i ženu koja može rađat, a i ova bi ostala o braku i življa u braku. Znači, to, to je to je velika koris i za jednu i za drugu i za njeg. E, također, jel, spomenuti jel, da malo prije da... Da je od, od onih stvari mo, koji motivišu nam višeženstvo, da čovjek, jel, da, da una, inače uh, u porodci, da, da, da je mu stehab da imamo što više djeci, kao što što predvodstveno nisu, jel, da je poslanik sam onda rekao te zevođu ili ve ili ve dud. Ženite ve lude, znači ženite žene rotkinje koje mogu rađati. Kako znamo da su rotkinje? Pa raspitamo se na koji nađu. Pa vidimo ili je matera rađa, ili nana rađa, ili sestre rađa. I naslom toga znamo je su one rotkinje ili nisu rotkinje. Jer, kaže, poslani sad na kraju hadisa, kaže, efekni mu katerom bikumu nbi ja, jao menok se ja ponositi, hvaliti sa vama, sa vašom brojnošću, sa našom djecom koji rodimo na sunje danu pred drugim poslanicima. Kaže od, od, tako, također od, od, od opravdanja za višeženstvo i to da čovjek može da živi i da radi u jednom mjestu jedno vrijeme pa boravi u drugom mjestu ili da mu je, a, a, mjesto i posao, a, znači da ima jednu porucu na jednom mjestu a da, da, mu je, a, da, ili, znači, da posao promijeni mjesto je živi od prije, na drugo mjestu, a ženama ostadi i djeca žive tu, pa ima potrebu da, jel, da tamo, ako boravi mjeseci, viliši i tako dalje, da tamo oženi i da živi tamo sa ženom, nego da bude, jel, doveden iskušenje šta da radi ono što je haram, jel. I, e, znači, e, zadnjoj, naravno, najbitnija to je da, da mi imamo u praksi u stvari mnogo žena, jel, mnogo djevojaka koje živi e, veliku starostnu dubu preko 30 godina koje se ne udaju, to je jedna skupina, imamo znači imamo o, Udovica, čiji mužev iz odinja razloga je na Hiret. Imamo žena koje su puštence, to je ogroman broj tih žena. E, naravno, takve žene, jel, o, ređi je slučaj da one mogu o, o, tražiti, zahtjeva da se udaju, da budu, da budu jedna žena. Jel. E, lakše im se da se udaju kao druga žena, i što je sasvim prihvatljivo i logično. A takvi žena je mnogo, znači ako se tim ženama ne udovolji ovaj način braka, one znači dolazi u zaista nezavidan nezavisno i situaciju ili da ostalo nikako da da ostalo neudate nikako da nemaju ni, ni muža, možda ni djece i tako dalje ili da nemaju sredstava za izdržavanje nema čega da živi bude prepleštena svojim roditeljima, svoje braći da izdržavaju na minus, ne minus ili da bude prinuđen da radi policije tamo da bude čistač se da radi gdje ne treba znači rješenje za ovakve za ovakve žene jel, da se udaju kao druge i da u stvari prve naše imaju razumijevanje za tu stvar da u ime Allaha u ime Allaha znači Zanijeti, da imaju tu, taj nit, da udovoljaju tu potrebu. Ne radi strasti ili, ili muževe ono po navodicima sljeđenja, subneta. Ne, radi korisna, zaista ovo, ovo krupna stvar. Da žena, je tvoja prva ima osjećaj, kaže, ako već hoćeš, deo ženi onu sestru koja je puštenca, koja je udovica, koja ima jetime, o ženi nju i nju, znači, budi od skrbnih, budi od staratelj i znači, e, udovolji onu potrebu njenom za muže i, i da ima neko ko će nju izdržavati. Znači kada kad bi imali Hanume na tom stepenu i kada bi tako onijetla, to bi bilo veliki hajr i za, i za ove prve žene i za druge. Ipak na, na, mi smo odijeli na Dunjalku o, samo jel a, u prolazu. A, ono što radimo na Dunjalku to su, to su naša dobra djela koja je treba očekivati na Hiretu, koji ima razumijevanja za ovu stvar o strani naših žena i o strani muškaraca koja ispravno postupaju, znači očekivati veliki hajr inšala. Neke stvari imaju koje su govo, pregovorili nama, jel? nemuslimani, ki afiri, pa kažu, jel, šta na prigovar po pitanju višeženstva? Oni kažu, prva stvar u kaže da je, da je, tu ne, da je u nevišeženstvu nepravda. Kako je nepravda? Kaže zato što, što, kaže, muškarac ima pravo da se oženi, a žena nima pravo, da oženi više žena, žena nima pravo da ima više muškarac. To je vidne pravde, jel? To je prvi prigovor. Drugi prigovor kažu, jel, da u stvari više ženstvo vodi u rasturanje porodici uglavnom kaže, kako dođe ženi, jel, drugu, treću, četvrtu, uglavnom dođe do toga da su ogromne svađe, da su nesparazumi, da su tu razvodi, da, da, da se rasturi i prva i druga poroca, da blagi haos nastane. Treći prigovor im je, kaže, da je to, da je u stvari u ženjenju, jel, u višeženstvu u stvari, jel, nepravda, nepravda prema, prema ženi, u smislu da se, znači, ona ponižava znači njenjeno dostojanstvo. Ona dođe, kao neka jel kao neka životinja, kao neka stvar kaže, jel. Pa se jel ona ona može da se uduplavati i umnožavati a, za razliku od muškarca, jel. Pa onda kaže jel sljedeći prigovor kaže da u stvari sa više se, kaže jel zanemaruje odgoj djeci. Tako oni kaže. Pa onda sljedeći prigovor kaže jel da se sa sa više ženstom u stvari jel uvećava broj, broj ljudi na na na, na zamačke ku kaže nakon kad je plaho imaju, i večava se i sa višejenstvo još je više imati i onda jel nastaju šta nastaje kaže veliko se romarstvo zaposlenost, e, krize i tako tako dalje i kaže da višejenstvo stvar kaže sa strane sa ekonomske zađi prigod sa ekonomske računce u stvar kaže jel, to nije nikako ekonomično zašto dozgarda što više trošiš jel što više trošiš imaš više odgovornost, tako dalje tako kaže da to nije prihvatljivo u savremenom a, savremenom jel a, kulturnom civilizovanom životu ja neću namjeravati dajem odgovor na ove na prigore nego vi sami dan ja mislim da su ovaj da nisu jako velike šubhe i neasnoća da bi se dali na njih odgovor a, dovoljno je to jel da mi kažemo ovo nam došlo šerijata ovo od islama Allah šanve stvari ina asi žene zna šta nam odgovara šta nam je bolje I on nam to propisao, odredio. To je sunet poslanika, salallahu alaihi wa svelem. Pa ona koji je zadovoljno blago njemu, koji onaj koji nije zadovoljno, šta ćemo, mjel? Stvar koju sam rekao da a to je zavadž misijar. Brak, takozvani misijar, koja je nastala od riječi od sejr, naravsko sejr, znači putovanje. Kako je nastala taj brak? Nastala u Saudijskoj Arabiji, tamo u gradu Kasimo. Na koji način? Da su neke žene koje se nisu mogle udati. Nisu se mogle udati. Uh, iz, određeni razgled zbog, zbog uh, dugovodišnjih školovanja ili jednostavno što jel, nisu isprašene na vrijeme i tako dalje, došla je situaciju da su nudile, nudile se da ih neko oženi kao drugu. I nije samo to, nije to problem. Dozvoljeno se, dozvoljeno žena muslimaka kada se ponudi uh, hajirni muškarcu da je oženi. napro naravno, na ispravno širijski način u, u smisku komuniciranja. Uh, nije to problem. Problem je bio u tome što su one bile pristale Pristale su te žene koje se nudle da odustane od nekih svojih prava. I to, I to je taj nastao termin za vađu misijana. Odustane kojih prava? Od prava da je izdržava. Recimo ona kaže ja imam, imam gdje da živim, imam od čega da živim. Ima sredstva izdržavanja. Međutim, nima čovjeka. Niti, niti moguće ima da možani neko koje mladić, koje ne ima žene. Ja sam zadovoljno da može neko ko, kao drugu. Imam, znači ne treba ovo, nema potrebno da mi izdržavam tvoje je odustan jednog prava od prava izdržavanja ili drugog prava a to je borao kaže ja nemam potrebe meni mora doći jednu noć meni jednu njoj tri meni tri njoj meni dovoljno dođe u 10 dana jednom dan ako je ako on daleko pogotovo ako u drugom gradu kad naiđe a zato i nastup obrak zavađam i sir ja se znači u putovanju ono kad naiđe da, da svrati kod nje takoj nastup pod tim nazivom. Pa je onda nastala ova mesela savremena i to se počelo dešavati. U početku je to jel bilo kod čin čunjaka dozvoljeno, pa je došlo posle jel znači ima raziljan Je Jel ovaj brak dozvoljen i dozvan. Znači šta je ovde problem? Nije problem višeženstva. Problem je ovde znači što žena u ovoj vrsti braka, uglavnom je to više ženstvo dešavala, odustaje o svoji prava. Koje je prava? Prava izdržavanja, a to nema pravo. Je Jel prava boravka. Jel to njoj je dozvoljeno. Pa manja skupina čunjaka samo nije tu ohramla, rekose da haram, da nije dozvoljen brak. Što? Jer kaže to je njeno pravo, ne može ono da toga To su na njina prava. Druga skupina činjaka kaže da je dozvanje, oni su pravo. Zašto? Ima i dokaz jasniji koji? Zato što je Seuda, radi Allahana, šta? Odustala je od boravka. Kada je naslutla da će postani Salon Salonem, da će joj dati Allah, rekla ja odustajem od prava boravka kod mene, svoju noć dajem, a iši radi Allahana. I što ja sam dokaz, znači ona je odustala. Da ni bilo ispravno da odustane, znači ne bi bilo dozvoljno. Ne bih to prihvatio poslanik 7. Prvo tome, znači na osnovu toga znamo, znači, da je u osnovi ovaj brak dozvoljio. Međutim, gdje je nastao problem? Vremeno se ovaj brak pretvorio u, u igru i zabavu. Kako? Na koji način? Zato, sa dvije strane. Prvo, znači, oni koji su ulazi u taj brak, ulazi su neozbiljno. Ženili su se, pa dokle dok, dok traje, traje, nešto za prvo jel, Prvo nešto zasmijeta, talak danovoj drugo svakako jest, jel usput ono došla i završio. Drugi vid je desio si, to je opasnije, a to je da se tajno radio. I to je nasto belaj. Da se obično sklapuo ovaj druga vrsta brak, znači da, takva žena se udavala tajno. Tajni brak, pravi trajni brak. Znači nađu nekog velija, pogotovo nekog velija. Jarana, nađu da im bude veli dva svedoka koji koji obećaju da nije nikom pričat i dogovore se da se uzmu. I ona se uda, i ona je udata, kao ispunica šariatskih šartove, a ovamo šta je problem? Pod šartom da ne sazna prva. I kao misli da tako mogu živjeti. To može do nekde trajati, jel? Međutim, je to, ili se to sazna, ili, ili dolazi upitnost ova druga sudala, jel? Ne zna se da je udavata, a nekoj dolazi tamo. Šta je to? To neki kriminala šta je? Znači, tu, tu masa pitanja se tu otvorilo. nači da to se desilo u praksi. I čak se to desilo kod nas u Bosnu. I to čak se de, uh, tako želi neki ugledni, ugledni neke islamske ličnosti. Nači na koji način? nači na, na, na dzevađ misijar. Znači, žene su odustali jednog od ova dva prava. Ili od izdržavanja, ili od boravka. I... I druga stvar sklopili tajno, da ne zna ona prva. I normalno glavnom se tu dešavaju problemi, normalno kad sazna ona prva, jel, obično obično znak od njenog vrana sazna, jel, onda tu nastaju šokovi, nastaju reakcije, nastaju velo reakcije njenih roditelja, nastaju reakcije ono, odovi kad oni saznaju i to je blagi haos nastane. Uglavnom, i šta je sad ko je tu gubi? Gubi ova druga uvijek, obično ona gubi. Što? Pa zato što u osnovi jel ona nije nije da izdržava. Nije tražda da boravi kod njega koliko treba. Nije, znači time se njima je neka čvrsta veza između nje i muža. I prvi nesporazum, prva svađa, ovo ono, nakon što je prođe jedan mjesec, dan mjeseci, 2 dana, ona prva svađa neka osnovna, ko gubi to? ubijeva druga žena. I ona bude donja. I ona izgubi, dobije taj lak izavršena stvar. I tako da onda, da su onda učenjaci koji su početko o halalovaj brak, posle o haramni, onaj koji koji bude tajno i koji se dobro ne utvrde te stvari po Potreš Albanije, oni u početku dozvolio, pa posle zabranio. Počeo otmenja, semina. U početku da dozvolio, pa posle rekao da, da to ne ide, u praksi to ne ne ne, ne, ne, ne kako treba, jel. Odnosno, šta to, šta hoćemo da kažemo? Da ovde naglasimo naše znači, da žene, naše sestre ne budu naine, ne budu jel naine da budu iskorišne sa tej strane. Došlo je to da znači da ona ako ima mogućnosti Da sebe izdržava. Ima, znači, i, e, i pristaje na to da mu, njoj muž ne mora boraviti kod nje dan i noć e, kao što boraje kod druge, nego da dolazi, recimo, svaku treću, četvrtu, petu ili desetu noć. Može to, ali mora dobro da utvrdi, znači, prvo da traži, prvo najbitna stvar, da se obznani brak. Da bude javan, jasan, da dobro zna ona prva da, da, da se ona udala. Da se zna da je to čisto, pošteno, nikakvi krivina, nikakvi mutljavina i iskrivenosti. I, I da tek tad, znači, može očekivati da ju bude brak na nekom, jel, na nekom, na nekom da, da bude dostojanstven i da, da, da, da uspije. Ovdje nastaje problem jedna druga mesela. Šta ako žena ta posej zatraži da je on izdržava? A odustala. Zatraži da boravi ko što je go prvi boravi. Ima ona pravo na to? I tu je nastup problem. Veliko razlijedno kod činjaga. Imamo ona pravo nakon što je odustala da ponovo svoje pravo. Ispravo da ima pravo, jel? Ima pravo, što pa to nije osnovno pravo. Ona je odustala. došla došla je mogućnost da se neizdrževa primarade. I došlo da, došlo je da, da taj način borala ka tamo je 10, ovdje je jednu noć da to baš i nije nešto jel. I hoće da promijeni do stvari. Imala ona pravo, ima pravo da to traži. Međutim jel ovdje ima problem što je što ona u početku da to neće. pa onda muž ima pravo da kaže ja to ne mogu dovoditi, ja to sam da talak je ona morbid spremna je el i na to da zbog toga dobita lake jer on ne može tu dovod ako ne može naravno ako može dobro je jesti i ovo zadnje što sam rekao je da da spominjem neke el savete oseben ovaj možda sam već mnoge stvari spomenuo što se tiče savjeta znači ovaj ono što se prav... ne govorim iz mog ličnog iskustva nego što na kad sjednu ljudi pa razgovara, el što je opće poznato među, među više žencima, kako iz je ovo el a to je el da je dobro vrlo pametno i korisno za, za, za, za brak u višeženstvu, to da se supruge koje se su oženi, da se što manje viđaju, da što dalje žive jedna od drugi, da ne budu, čak da ako je moguće da ne imaju i, i zajednički prijateljica, to je najbolje. Zašto? Jer obrnuto sve ovo što je spominuto vodi u, u, u ogromne svađe Ne zato što su, nek, što su one zločiste, ne, žene zločiste, one imaju svoje prijateljice, a te prijateljice njima jako veliko dobro želi, želim, želim hajer i njih savjetuju i prenose informacije jedno i drugoj i naravno i, i želje da, da budu na njinoj strani i onda se normalno tu prenesu pogrešne informacije, onda zakolija za se to zamota i onda vremeno tu izrastu veliki nesporazumi, veliki ratovi, I, I formacije, znači ima, jedna žena ima svoju grupu žena, ova ima svoju grupu žena, svoji savjetnika, svoji savjetnika i to su oni, oni blagi ženski ratovi, znači, koji mi ne mogu nikako razumjeti, uglavnom oni teku i postoji. Znači, što je bilo manje mogućnosti. Naravno, naj, najidealnaja situ, solucija i situacija, ako možemo objediti onaj koji ima više žena, da objedi svoje dvije žene, da one ne nasjedaju na informacije od žena. I kad god počne, ko, bila, koja, bila koja žena da priča, Kako tvoj muž ovako i kako ona kaže, zato je ovako da i prekini. To je moj, da, znači, odgojit žene na tome, da one kažu, ovo je moj privatni život. Kako god ga živim sa svojim mužom. I moja supruga sa mojim mužom, ona druga, moja, moja, moja inoča, kako je zovu, sa, sa mojim mužom, to je naš privatni život. I ne treba nikog da nas se petlja. Razumili se mi, ne razumili se. Bilo na teško ne Nemoj na se petljat i ne nemoj nam želiti dobro, pusti nas na miru i nešto da pričamo o tome. Da se može na tome skrasiti, znači, time se čini da brak znači, dugo, dugo traji. Međutim, ne bude to tako. Obišto se desi da nasjedne jedna ili druga žena da nasjednu na priče njenih prijateljica koje prenose informacije. Šta je desilo s ovej strane, ko je prednije ovo, ko je ono, gdje je muž išao, šta je odnio, gdje je vodo sa njom, šta je ovo kupio, šta ni kupio, a tebe nije vodio, ovo je vodio, to se zakoliha i za to više ne znaš, jel, ko pije, ko plaća, uglavnom nemoš li smota, tu se nemaš više, ona, nema te policije koja može to utvrditi ko je upravo, ko nije upravo i koji se zapisnik tu može jel, voditi. Uh, još jedan, ovaj, i završimo s time, još jedan, jel, još jedan taj neki iz, iskustva, taj savjet, a to je da čovjek kada jel, ima dvije žene, uh, dobro je korisno i pametno da ne obavještava jednu o onome kako živi šta radi sa drugom. Tu ako upade u tu u grešku, znači automatski sebi kopa jamu. Sve ono što je pričao, što misli da je jako bezazleno, nebitno, sve će posle posle krupni veliki razlozi suza, iznoja i truda i riječi i belaja. Naći sve što možeš manje da priča, ne pričaš kako živi sa drugom tako rad. Naći ne, ne obavezna uopšte, gdje si išao, šta si okupio, šta si joj rekao, ništa. Ako možeš ništa, ono što moraš nužno, jel? Ono nužno, jel? A ono osnove traži. Šta, šta radi te, gdje ste išli, šta ste jeli, šta ste pričali, ko je prenio, ko je... Sve to kao da je nema. Živi s jednom kao da onaj drugi nema. Živi s drugom kao da ovi prvi nema. Tako ako možeš uzgledati, znači, znači time se umanjuju mogućnosti nesparazuma i svađa. A one kad počnu, kad uzmu maha, znači to više niko živi ne može jel, onaj, da, da, da uhvati kraj koje je počeo i gdje je završilo. Uglavnom ovo je tema, jel, ovih iskustvenih stvari je duga. Molim Alaže Šanu, da nam kao bude naše večerašnje druženje, da ovo bude dokad za nas, a ne protiv nas. Molim Allah šanu da i o, ovaj ovaj sistem i ovu instituciju islamu da zaživi u našim, našim krajima, u našim mjestima, jer ovod islama, ovo je islamski. Eh, molim Allah šanu da mi budemo na nivou onih koji mogu da primjenjuju eh, i ovaj propis u svome životu na, na, na ispravu način, da dostoja, na dostojanstveni i sa onim sa čim je Allah šanu zadovoljno. Svane, ka Allah ume bebe hamt, keša da je na lantaj, saka vrk, vrk, تذكر يوم أن كنت تعالق دمعة الفكر تناجي الله في صبر وترجو رحمة تسري فعاش القلب وإخلاصا واصرت تحوم كالطير تحلق في ثقافات وتنهل من روبى الخير ترى ما زلت تذكرها وتذكر روعة ذكري